2012. A Rádió kabaré szilveszteri bemutatója a Stefániáról. Szerkesztő Sinkó Péter. Konferál Kovács András Péter és Litkai Gergely. Kedves Hölgyeim és Uraim, 2011 a szavak éve volt jövőre pedig a tetteké lesz, visszamenőlegesen. Bármi, elítéljük a szavak puszta alakjával való tréfálkozást, a szóvicceket, a kormány elmondhatja, szenvedélyük a szórakosgatás. Politikai nyelvújítás zajlott, a mágikus realizmus bontott szárnyat, mint a száz év magányban, gyors naszád nyugdíjvédelem, egykulcsos adó, ugye, ami kétkulcsos, Schaller, ami koki, értékteremtő munka, egymillió új munkahely, szabadságharc, fülkeforradalom, illetve nem ortodox gazdaságpolitika, szó, szó, szó, ha a formáját nézzük, és szó-szó a tartalmát. Nem tudjuk, mi a rosszabb, hogyha hisz abban a kormány amit mond, vagy ha nem. Ugye Gyurcsány Ferenc volt az utolsó miniszterelnök, aki tudta, mikor hazudott, Olyan, mintha Pinokkiónak a farka nőne, mikor hazudik. Ha én lennék a helyében, soha nem hagynám abba. És idő után nem is tudnám, hogy hazudós vagyok, vagy csak nagyon férfias. A köztársasági elnökkel kapcsolatban egy kérdést nem tett fel a Fidesz, amikor megválasztották. Fej vagy írás? Vagy ha fel is tették, valószínűleg a fejre voksolta. Egy biztos, egy ország figyel arra, hogy hány el az állam. De hát mindennek örülni kell. Itt az új év, itt az új alaptörvény. Nevében is benne van, hogy alap. ugye magasabb felszereltségűre ugyanis egyelőre nem telik. Ilyen fapados. Maximum annyi extra található benne, mint a villamosszékben az ülés fűtés. Lássuk be, az is csalóka, a rövid meleg érzés után megcsesz az áram. Ugye nincs pénz luxus alaptörvényre, főleg úgy, hogy még az előző részleteit is fizetjük. Helló Magyarország, bye bye Magyar Köztársaság. Ugye ez elég olcsó trükk arra, hogy ne találjanak meg a hitelezők. Így, így Elképzelően ketten beszélgetnek, magyar, nincs benne a listával, a francba, Jean-Pierre, buktuk a 30 milliárdot, nem értem az átnevezéseken. Ugye hiába keresztelték át a dévút Wood attól még nincs az az érzésünk, hogy ebben a jampecok agyba főben nyomják a dudát. Legfeljebb, ha a frufrujuk, beszorul a kormány és a fejtámla közé. Főleg, ha egy Chevrolet Matizról van szó. Ott az ülés nyom téged, nem te a dudát. De ehhez ki kell szállnod, hogy becsukd az ajtót. De most minden nemzeti lett, de ez a szó is sok mindent elmond rólunk, ugye nem-zet. Nekünk valamit tagadnunk kell mindig, hogy állítsunk. Csak valami nem létezéséhez képes tudjuk meghatározni magunkat. Egyik ismerősömet kérdeztem, milyen kocsia van, azt mondta olyan, amilyen neked sohasem lesz. És igaza van, nyilván nem teszek lila fénycsöveket az Audi TT kupé és nem választok raj 001-es rendszámon. Megkérdeztem azért, hogy minek neki az UV-fényső a kocsi alján, azt mondta, hogy a fekvőrendőrök is lesülhessenek. Nem zetté kovácsolódtunk, vannak a bizonytalan szavazók, az ország fele, a szavazók az ország egyharmada, és van a kétharmados többség. Plusz még vannak egymillióan a sajtószabadságért. Ha ezt összeadjuk, nem fogyunk, mi vagyunk Kelet-Közép-Európa Kínája. Végre szavazhatnak a határon túli magyarok is. Nem értem, hogy mi ezzel a gond, eddig is lehetett küldeni sms az X-faktorba. Csak bruttó 315 forintba került. Megvolt a népszámlálás, lehet, hogy nem is fogy a magyar, csak kevesen vannak otthon hat előtt. Egy dolgozó nemzet, mire hazaértek az értékteremtő munkából, már véget ért a népszámlálók munkaideje. Többen felvetették, hogy hogyan lehet büntetni az adatszolgáltatás elmulasztását, ha anonima népszámlálás. Én nagyon egyszerű, amelyik házban hiányoznak 15 az összes lakót elviszik, és van biztos, egy ilyen KSH gulág. Ott vannak, akik ugye megsértették az adatszolgáltatás szabályot, és így beszélgetnek ketten, hogy te miért vagy itt? bekamusztam egy központi fűtést. Ugye le minősítve országból szakköré ismét. Megkezdtük a tárgyalást az IMF-fel, a Bóvli kategória providentjével. Látom magam előtt, ahogy Orbán Viktor tárcázza a 0640-50-50-50-50-en. Jó napot kívánok Magyarországról beszélek, és sürgösen készpénzre lenne szükségünk. Gyuri, nem adom át a kajlót, múltkor is elküldted őket. Aztán jön a és hölgy a pénzzel, és elkészülhet a festmény, ugye? Kerényi Imre gondozásában, Matolcsi György áruhában ajándékot vásárol az IMF delegációnak a Maria Hilfer strassén. Jövőre már rokkantak sem lesznek, mert a mi kormányunk magyar közlönnyel gyógyít. Közlönrátételtől a, a féllábúak járnak, az asztmások lélegeznek, vakok hallanak. 2011 a szavak éve volt, a szóviczekért ezúton ismételnézést kérek, legalább én. Most pedig az est másik szóvivője következik, Kovács András Péter. Jó estét kívánok! Egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem, a KN-876B-es szlovák forgalmi rendszámú fekete terepjáró tulajdonosát várják a bejáratnál a NAV munkatársai. Na, belecsapunk, látom, szépen beültünk, mint stól András. Most az olyan szép, hogy Gyurcsány Ferenc ellen is ugye folyik az eljárás, és én alig várom, hogy egy egyszállába kerüljenek. Sztárom a párom. És beszélgetnének, te miért vagy, elkurtam Te kit? És csak igazságszolgáltatás 2011, a Damu Roland hat évet kapott, mert megverte az asszonyt. Hát tiszta hülye, ha részegen elütötte volna, az csak tíz hóna. Na, hát nem tudom, mennyien lehetünk itt, pedig nem rég lettünk megszámolva, volt népszámlálás. Meg volt pótnépszámlálás is. Én otthon mi az asszonynal, meg a gyerekkel így meglettünk számolva, és nem értettem a pótnépszámlálást, hogy hát nekem három jött ki, nektek nem. De aztán rájöttem, miért kellett pótnépszámlálás, mert összeüttek a papírok, és ült egy ember egy szobába az összes papírral. És így dolgozott, hogy 5.817.423. 5.817.424. 5 millió... És így bejön a feleség, hogy kész a te a messzus. Kész, lehet előről kezdeni. Bemondják a szávokat, kész, dől az egész. Na és én az asszonynal interneten töltöttem ki. Én a kérdőívből tudtam meg, hogy családom belül betöltött szerepem férfeleség. Hát ez így egybe vagyok. Én ezt megfejtettem, hogy délután én nézem a meccset, de este nekem fáj a fejem is. És a hat hónapos fiamnak is én töltöttem ki, mert nem lehet rábízni az ilyesmit. Hát nála is ott volt a kérdés, egy családon belül betöltött szerepe, hát mondom, hat hónaposan. Vekker! És ott volt, hogy milyen nyelven beszél? Hát semmilyen, nem, tehát nem, semmilyen, nem. A magyart azért mégse kamuszhatom be, mert a gyerek maximum úgy beszél magyarul, ahogy én a fogorvosnál. Úgyhogy így fejben átvettem a gyerek szókincsét, hogy. honnan <gül> És a legszebb ebben az egész népszámlálásban, tehát figyelj, ez csodálatos, hogy anonim volt, de ha nem töltötted ki, megbírságolnak valakit. <gül> szóval ez maga a csoda. Meg most állítólag a kutyákat is össze fogják írni évente többször, mert bevezették az ebadót a veszélyes kutyákra nagyon komoly pénzt kell fizetni, azt milyen hálás lesz behajtani? Jöjjenek be, persze, el van engedve a kutya. Nem... De hogy milyen a magyar, milyen rafkós a magyar, nekem van kutyám, már tanítom nyávogni. Hogy majd jönnek behajtani, megmondom, ez kábítószerkereső, ez nagyon rendes kutya. Elfelejtem, hova raktam, megtalálja. Nagyon rendes. És csak így a drogok szerintem a legviccesebb LSD-re füvezni. Hogy így tök mindegy, mit, mit hallucinálsz, röhögsz rajta. Meg a gyerekeknek rájöttem, a gyerekeknek a parti drogja az a McDonald's-ban a happy menüből a műanyag játék. Mert arra rá is van írva, hogy leszippanthatják. Az nagyon kemény. Aki látott már ilyen McDonald's-os szülőnapacsit, író rohangálnak az ördögök. Hú, még egy féltör papát. és nyomják, és hát a, nekem a legpszichedelikusabb élményem idén, az augusztus 20-án volt, közvetítette a tévé a misét a Bazilika elől délután, Erdő Péter ott koncelebabrált. Ott ült mindenki, Schmidt, Pál, Orbán Viktor, mondjuk a Viktor néha kicsit túlpörgött, mert így mondta Erdő Péter, hogy kérünk, urunk, igen, hogy a bocsánat. Na és megy a szertartás, és nem tudom, ki rá, egyszer csak berohant egy ilyen szakálas, fekete pólós srác megafonnal, hogy én vagyok Jézus, eljött az én időm, nézzétek meg a honlapomat. De aztán végül kiderült, hogy nem ő az. Na volt ez a fickó, aki lelépett a Zsozsóval, a pénszállítós csávó, elvitte az 1,2 milliárdot, tetszettek hallani? Hááááá, ah, igen, igen, ismerem is. Ö, csak milyen az, amikor a néző jobban tudja, mi történt, mint a humorista? Múltkor est mesélem színpadon, hogy mondom, tiszta hülye a fickó, elviszi a pénzt, kocsit meg ott hagyja teletankolva, pedig mi pénz az benzinbe? És egy néző, gázolajjal megy. Hát mondom, akkor ott hagyta a gázolajat, aztán elvitte az 1,2 millió Milliárdot. Jó, ha mondom, egy nullát tévettem. Harmat. És azt nem tudom, tudjuk, hogy melyik banknak vitte volna a lóvét, a cibnek. És kézzel a cipszakemberei így megtudják, hogy számlanyitási díj nulla forint. Készpénzfelvétel díj 0 forint. forint. Mennyibe adtak a kocsiba? Nulla forint. És nem tudják, hogy mit csinált vele a csávó, nekem két tippem van, vagy elköltötte SMS-re az X faktorban mert nincs meg a jelentős része a pénznek, vagy fölhívta az ezotévét, hogy mit csináljon vele, és az nagyon pörgeti az egységet. És nekem most van ilyen ezo tv szótáram, hogyha így azt mondják, hogy hát pénzvonalon súlyos tragédiák érhetnek, de a szerelemvonalat szerencsésen alakul, ez azt jelenti, szopat a bank. És azt is hallottam, hogy a kormány államosítani akarja a mobil parkolást, meg az autópálya matricát, mert mind a kettő óriás kasza. Hát mi nem az EZO évét államosítják, az is óriás kasza. Ott ülne hogy György, küldöm az esziát, emelem az És hát lassan éjfél az óra, december 31-ig lehet bejelenteni ugye a végtől ezt, és kinek van svájci frank hitele az itt ülők közül? 6-7 görcsös kéz a levegőbe, Nekem is, és hát én 140 forinton vettem föl három éve, azóta tolom a szopórollert. De tényleg mondta a feleségem, hogy töltsük a nyarat valami drága helyen, hallod, itthon maradtunk. És várjál, rájöttem, rájöttem, hogy miért drágult ennyit az élelmiszer, hogy a matolcsinak gyorsabban összegyűjjenek a pontok a filatáskára. <gül> És csak így a svájci franktőrlesztőről láttam most egy olyan ingatlan hirdetést, itt a soroksári úton egy ilyen hétemeletes társasház, hetedik emeleti full granit, 430 négyzetméteres penthouse lakása. Dunára néző, Csányi Sándorra néző, Demján vissza visszanéző. Tehát egy ilyen Az nagyon durva. 766 millió forint ér eladó. Hát, ha csak 10%-ot enged, veszek belőle egy szabolcsi falut. 760. És azt hitták, azért árulják, mert kirepültek a gyerekek. Mondom, eltedikről, hát... Hát nem csoda. És képzeld el, ott ülnek, milyen lehet a lakógyűlés, ülnek így a gazdag emberek így a koszt a hogy gyerekek, csövesek a liftbe, meg megint lehugyozták a dali festményt. Nem lehet. És a feleségem szemében is így látom az elvágyódást, hogy pár évvel ezelőtt még a színész Csányi Sándorról ábrándozott, most már inkább az otp -sről. Az egyik ismerősöm mondta, hogy azt álmodtam, szerelmeskedtem Brad pitt -tel. Hát mondom, ez több okból nem fog valóra válni Istvánkám. Hát csak így zárásképpen Csányi Sándorról egy történet, az OTP-s Csányi Sándorról beült egy étterembe, és kijött a pincér ajánlani ételt, italt, és mondta a pincér a Csányinak így a boroknál, hogy van ez a Teleki, ezt ne így, ja, ez nagyon vacak, ez ne... Ez, és visszamegy a pincér a konyhára, és mondják neki, hogy hülye vagy! Ezé a csávója a Teleki pincészet! Azonnal menjünk, és kérjük a pincért, remegőt érdekkel, fülig pirulva megáll a csányi asztal előtt, ne haragudjon, Teleki úr, nem tudtam. Úgyhogy sok mindent nem tudtunk 2011-ben, remélem jövőre bölcsebbek leszünk. Egyre divatosabb a természetgyógyászat. Én a feleségemmel voltam aura fotózáson. Az a lényege, hogyha zöld, akkor zöld, ha sárga, sárga, ha piros, piros. De bármelyiken át lehet menni viszont, tehát nincs ez a lámpás dolog. Én nekem akkor aurám van, hogy nem tudok egy kisebb kocsiba beülni. Tehát mindig félek például egy marutiban, hogy rácsukom az aurámra, és akkor kicsit nyom a még vezete. És voltunk ilyen aura fotózáson, és mondta a feleségem, hogy csináljanak új képet, mert pislogott. És... Mondtam, ha csak nem a harmadik szemével pislogott, mint egy jógi, akkor olyan nagy probléma nem lehet. Van egy sorozatunk, az Állítólag Sorozat, Hatházi Lászlóval közösen. Most az Állítólag a Természetgyógyászok című tévhiteket feltáró jelenet következik, amelyet előad Vida Péter és Hatházi László. Szevasz! Jaj, te rosszul nézel ki! Mert háttal álltam. Nekem meg a szemem izé. A szemem rendetlenkedik, igen? Állítólag... Igen? Pívizet kővenni, venni. Megiszol belőle napi 3,14-15 Mint mintha elfújták volna. Igen? És mi van a pívízben? A P-víz olyan, mint a nehéz víz, csak könnyű, hogy egyszerűbb legyen hazavinni az idősebbeknek is. Van belőle P-víz light, abból két liter víz, csak 30 deka. Szűrőpapírral kiveszik belőle a protonokat, nem üli meg a beledet. A proton? Ha, a divás nagyon fontos, igen. Van olyan telefon, ami szól, hogyha szomjas vagyok. Mert egy embernek igen? napi 8 liter vizet és 2 liter folyadékot kell meginnia óránként, melegben egy kicsit többet. Az mennyi az összesen, akkor? Ha pi víz, akkor osztani kell 3,14, 15, vagy, vagy szorozni. Mit? Mindegy lényeg a szorzás. Értem. Azt mondják, a hús folyékony halál. Méf... mé... É. Küld ki a kutyát. folyékony a hús? Hát, mert úgy jobban hangzik. Ugye rögtön odafigyelsz rá is? Viszont a kávé az egészséges, ha három másodpercen belül főzés után meg tudod inni. Olvastam a... Gigi's ez van. A irodalmi mellékletbe. Én a kávét lenyelem óvszerben, hogy ne kezdjek ki a gyomrom a csersabb. Az én gyomromnak már mindegy. Most voltam 4D-s Aura Trafi pakszon. El kellett előtte szaladnom lakott településen 70 És mi rajta? Egy barna csik. Mert ugye gyorsan mentem, és akkor... Felgyorsulta a nyagcserém is. Hú. Én meg tapasztalatban hallottam, hogy... Most, most, most... Hogy mondták brit tudósok, hogy... Minél rövidebb vagy, annál tovább élsz, igen. Na most akkor meg miért döglött meg előbb a hörcsögünk, mint a tacskó? Már elbújt a gyümölcs centrifugában. Ah, mi se tudtuk, hogy ott van, azt hittük vérnarancs. Én meg az Ezotéria Nőknek magazin Luca napi tematikus külön számában azt olvastam, hogy állítólag szabadtéri rendezvényen jó a csalántea, mert nem üt beléd a menkő. Zsálya nem jó, mert csalán csíp egy kicsit. Á, megisztok előtte egy forró kávét, leég a mindegy. Nagyon kell vigyázni, már mindentől rákot lehet kapni. Főleg az érintőképernyős mobiltól. Mióta megdöglött a papagájunk, én annak a kalitkájából telefonálok. Feredéi kalitka, érted? Nem engedi ki a sugárt. Jó, az SMS-től meg szintévesztést lehet kapni, meg écset. Amíg van. 95-ben mondták, hogy korunk pestise az éc. Azt már hány éve volt? Az éc nem nagy dolog. Négy liter receptbe egy kis szalonnát kell áztatni. Állítólag az jó rá. Gyógyítja? Nem, de amíg áztatod, addig se magaddal foglalkozol. Én... volt ...vatkender töltető párnán alszom egész évben, hogy elkerüljem a szín a Ú, az jó. Működik? Valamennyire igen. Úgy be van dagadva a szemem, hogy nem tudom már mikor van a szezon. Én, amióta volt nálunk a pálcás ember, újra tudok biciklizni. Meggyógyultál? Nem, csak ki tudta nyitni a tútól, lakott a biciklitarton. Bejött az energiával, úgy feltöltötte a lakást, 3 még nem tudtuk leoltani a villany. Nálunk elég fura ember volt, a én veszőmmel akarta megkeresni aztán elvitték a rendőrök, be is akadt tőle a derekam, azóta járok Csontkovácshoz. Csontkovács. Hát az már lejárt lemez. Én Csont CNC Esztergályosnál voltam. Ilyen számítógépen megmodellezett, és utána a varja bútor tetejéről tudományosan rámugrott. Mint elfújták volna. A betegséget? Nem, a gyertyát, egy mukat se látok azóta. Te, van egy bulgár csuda doktor, ahhoz kéne elmenne. Dimitri, nem érhet hozzá semmihez, mert annyi energia van benne. Nyolc vakasszony öltözteti, mert rá se szabad nézni, mert kipukkad a szemük. Én De? Én voltam a gyógyításán óriási volt. Mesélj. A mellettem ülőnek kinőtt a két lába, pedig előtte nem volt neki csak egy. Úgy kellett gólya be hazavinni, mert nem volt nála zokni. Három meg pláne, nem? Csodálatos, mesély! Vissza is kellett hozni másnap a fagyás miatt, ugye, mert garanciálisan ugye a lába. Amikor meg csodálatosan meggyógyult, ott obéga adott, hogy oda a rokkant igazolványom, érted? Mire kimentek, már meg volt büntetve. Én egy moldáv tártosnál voltam bükséken. Egy antilop szőrből és alufóliából szőtt sátorba lakik, egy kút alján. És minden kedden feljön gyógyítani, meg kenyérér. egyszer egy leprást tifuszossá változtatott. Arról hallottam én is, mert még egy négy éves kislányt hét éves kisfiúvá változtatott a szemem látára állítólag. Na várjál, mert egy néma elkezdett beszélni, de hallod olyan nyelven, hogy a családban nem érti senki? Egész napján Google Translate-tel próbálják kisüleizálni, de mivel az olcsóbb csomagra fizettek be a tátosnál, nincs rajta garancia. Hiába viszik vissza, ő se érti, hogy mit mond. Mi? Én meg te? Igen. Mink. Így mondom, hogy értsed. Mink végül is magyarok vagyunk. Hát minek moldáv, táltos? C-vitamint kell szedni, de az 1000 g-os C-vitamin nem elég. Van ez a két kilós, 20 x 20 40 es hasáb. Azt kell nyologatni egész nap. Fél négytől már elfél a szádban, ha elég korán kersz. Az igaz, de ha egy napot kihagysz, nem ér semmit. Azóta csak egyszer voltam náthás, hat hétig, de semmi más. Mondok jobbat. Szeget kell szúrni a narancsba, vagy dinnyébe, és akkor jó lesz. De a legjobb a gombostű. mágba. Maceramelló, de megéri. Hát igen, a vas az nagyon kell. Amúgy nem is szabad sokat méregteleníteni, mert kimegy belőled a vas, nem fog a mágnes. Kirepülsz az űrbe. Mágnes is nagyon fontos. Van ilyen egyensúly karkötő, egész nap egyensúlyra mágnesez, mert így rátapadsz a kiregre. Na, az nem elég jó. Én? Most vettem egyensúly herecsipeszt. És tényleg használ. Egyáltalán nem meleg billegni. Állok, mint a cöveg. Meg amúgy volt nekem ilyen vitalitás karkötöm, csak nem tudtam vele kezelni a távirányítót, mert Mindegyik csatornát behozta egy perc alatt mind az 54 -et. Én meg voltam apacs masszázon, na, azt nem ajánlom. Na, mert miért az miért? miért? Levet köztetnek, kikötöznek egy rúdhoz, rádrakják az egyensúly Here csinálnak két képet és felrakják az ivívre. Trunkó Barnabás Gyors Naszád című jelenetét Orbán Viktor azon veretes megállapítása ihlette, miszerint a magyar gazdaság hajója nem egy Európai Uniós nagy tengerjáró, hanem egy gyors naszád. Ha ez így van, akkor az én levelen nem közük irat, hanem mentőcsónak. Ráadásul nekem van víziártasságim egyébként, bármilyen motoros hajót vezethetek 20 méterig, amikor a feleségem ezt megtudta megkérdeztetni, és a 20 méter után le kell állítanod? Nem, a hossza, a hossza lehet 20 méter. Különben egy ilyen, egy ilyen nagyon keskeny folyó lennék révész. És ott minket megtanítottak egy nagyon fontos dologra, amit Orbán Viktor nem tud, innen látszik, hogy nincs víziártasságja, hogy se a repülőgépen, se a hajón nincs fék. Gyerekek, kisgáz, kiskár, nagygáz, nagykár. Úgyhogy csak óvatosan ezzel a gyors naszáddal. Trunkó Barnabás gyors című jelenetét tehát előadják az admirális szerepében Benedek Miklós, a kapitány szerepében Sacsvai László. Vezénylő admirális úr, Kovács József másodosztály kapitány, kérek engedét, hogy a tengerjáró hajó fedélzetére lépjek. Pihenj! Jegyezze meg, kapitány úr, hogy a mi zászlós hajónk nem egy lomhat tengerjáró, hanem egy Igen Igenis, admirális úr. Látom maga még új fiú a fedélzetem. Jelentem, most végeztem el a bába képzőt. Hogy került egy tengerész a Bábaképzőbe? E, ugyanis a Bábaképzőt időközben összevonták a Matróziskolával, Balettintézet néven. E, és milyen eredménnyel végezte el azt a Matróziskolát? Jeles eredménnyel, pedig a szigorlaton a... Hagyjuk tovább húztam. A Hagyjuk tovább? Ugyanis a vizsgabizottság úgy tudta, hogy hajós kapitánynak készülök, ezért valami vizes kérdést akartak feladni. Admirális úr, mi lesz a feladatom a hajón? Na, figyeljen ide. Maga lesz az én jobb kezem. Ott fog állni a hajó orrában, és állandóan azt kiabálja majd, hogy hű, de gyorsan hasítjuk a habokat. Értettem, de hiszen állunk. Átmenetileg. Ez egy sajátos út? De csak azért állunk, mert ez az előző legénység bűne. Toma. maga ott áll a hajó orrában. Igenis, és azt kiabálom, hogy hé, de gyorsan hasítjuk a habokat. Helyes, és közben lobogjon a haja. Jelentem, én kopasz vagyok. Ismételtem felhívnám a figyelmét, hogy nem kívánok elmerülni a részletekben. Értettem, admirális úr. Nem mintha fontos lenne, de megtudhatom, hogy mennyi lesz a zsoldom. Ne féljen. Rá fog férni egy sora a látétre. Most pedig kiadom a parancsot, teljes gőzzel, előre! Értettem. Van valaki a gépházban? Á, látom, figyel, helyes, helyes! Ez esetben húzza fel a vitorlákat. Admirális úrnak jelentem, hogy egy motoros gyors naszádon nincsenek vitorlák. Mindig csak a panasz, mindig csak a panasz! Ellenőrizze a fegyverzetet. Igen, és úgy látom egy pár hajóágyú, elszabadult. Apropo admirális úr, van elegendő puskaporunk? Jó kérdés. Várjon, megnézem a raktárban. Van egy cigarettája? Természetesen. Már a kapitányképzőben is mondták, hogy itt sokat fogok szívni. Na, Na most figyeljen, mert gyakorlatozni fogunk. Tételezzük fel, hogy éjszaka hajózunk a világ Hű, de gyorsan hazsítjuk a habokat. Ha -ha. Most előzött meg bennünket egy kínai dzsunka. A tengeren egy ismeretlen hajóegység közeledik felénk világító reflektorokkal. A hangszórón keresztül felszólítom, hogy ő térjen ki előlünk. Helyes, helyes. Ez Európa legversenyképesebb hajója. És mi van akkor, ha az egy világító torony? Jaj, kapitány magam, megint elmerül a részletekben. De ha neki megyünk, valószínű, hogy nem a részletekben fogunk elmerülni. Ne félj el, ha a hajós hülyed. Én, mint vezénylő admirális, utoljára fogom elhagyni a fedélzetet. Köszönöm. Ez megnyugtató. És majd a mentőcsónakból intek, ha már maga is ugorhat. csak egyetlen egy olyan sztendapost ismerek, aki még a kis karácsonyt is kétessel írja. Fogadják szeretettel, kis Ádámot. Jó estét kívánok, a legnagyobb mikrofont választottam megint, de kis Ádám vagyok még mindig. Köszönöm szépen, hogy ma este a való világ helyett minket választottak. Akik gondoljanak, a végén lezuhanyzom, ne legyen ebből probléma. Ennyit tudok. A másik kedvenc műsorom a X-faktor, nagyon megy a X-faktor, mindenhol tombol az X-faktor Utána néztem a kiesetteknek, az első kieső emberek Gyurcsik Tibi volt. Hát ezzel a névvel 2011-ben, hát nem tudom, szegény Orbán talán döntőig, vagy valami Gyurcsik Tibi szegény. És nincsen már Lilcé, az is kiesett, lefőtt a kávé, sajnos Lilcé. Öh, azt, azt jelenti, hogy kis C, a Lil C, kis C azt jelenti. Na most már azt se divat hogy rövid neved van, hogy sp p annál is egybetű betű C. És abból is kis C, kis C. És így nézni kell a plakáton nagyító a fellép, ez a Chao Brisco, a kis C, ott van fellép, ott. Kis C fellép. És öt év múlva már ez lesz. Jössz fel ki koncertre? Á, nem megyek, nem. nem szeretem, nem jönnek be, nem jönnek be. Szerintem az öreg zenekarok is rá fognak jönni, hogy ez a jövő, rövidíteni kell, úgyhogy a KFZ zenekar bt re módosul. Nagyon sajnáljuk. A másik meg a keresztes Ildikó meg keresztet tetováltatott a vállára, mert hogy ő keresztes. Hűha! Ezen a vonalon ne induljunk el, könyörgöm, hogy erős Antóni nagy paprikát reggelre idevarra. Három aki között tegnap Miskolcnál, a nem tudom, vagy Havas Eriknek egy ilyen alpok hárba ezt tudom elkézen. Borzalom Hát a, a kormányban megvan az X-faktor, nem tudom, tudjuk-e, vagy, vagy hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Hát a Y-faktor van, ez biztos. Azon gondolkodtam, hogy hát Viktor meg Mentornak lenne jó, nem? Olyan mentor alkat Viktor-mentor. És nagyon jó jóvatál, picit többet van volna, de mindegy. A Seattle meg jó lenne Ördög Nórikának, nem? Jövő héten három új adót vezetünk be, tartsanak velünk jövő héten is. Ezt tudnám elképzelni. Olvastam még az interneten érdekesség, hogy a kék bolygó, nem is Magyarországról volt konkrétan szó, az egész Föld bolygón rengeteg vizet megspórolna az emberiség, ha mindenki zuhanyzás közben pisilne. <gül> emberek, kipróbáltam. Ö, tőlem nincs olyan messze a zuhanyzómtól a WC, de nem. Nem jó, nem megy bele, nem megy bele. Zuhany... Áh. Hogy akkor, mi van azokkal, akiknek külön helységben van a WC emberek? Az, hogy spórol, meg még fel is kellett törölnöm, egyáltalán nem spórol, semmit nem spórolsz, ez egy hülyeség. Vannak még ilyen hülyeségeim, nagyon férfias betegségemről szeretnék beszélni, békafóbiám van. Bármennyire vicces, 26 éves vagyok, 26 éve meghalok a békáktól, lemerevedek, lefagyok, ja, prickol a homlokomról a vasszer, minden bajom van. Tehát nem ez a fúj, undorító, vidd érzés, ami nálam a VV Éva, hanem hanem így mikor a béka a Béka, úristen, és nem tudok megmozdulni, és 26 éve ezzel jönnek nekem, hogy nem bánt. Egyet egyszer álljultam el békánál, amikor béka helyzet volt, mert amikor béka helyzet van, nem szabad elájulnom, mert attól félek, hogy belemászik a számba. Egyet egyszer álljultam el békát, amilyen 16 éves lehettem. Anyukám mindig azt játszotta velem, mikor hazajött, hogy megállt a garázs előtt, és azt mondta, a kisfiam, állj már be. És az a másfél centi, 16 évesen Jogsi nélkül így, uh, amíg beállsz a garázsba, az nagyon férfias, minden nap én követtem ezt el, egyik nap nyitom ki a garázs, nézem a garázs közepén egy ilyen nagy krumpli. Mi az Isten? Nézem hát nem is krumpli, ez karalábé, nézd már. Mi ez mozog, ez a karalábé? Vagy mi az, a úristen? Ez egy béka? És akkor puffereltem be addigra, teljesen végem volt, elájult A tudattól, hogy ekkora béka létezik, elájultam. Hatalmas magyar béka volt emberek, nem tudom átadni, mert a National geographic láttam nekem meg ez a horrorfilm, hogy... hát körfűrész, meg körfűrész, mehet a francba, Díj után kettőkor csak így beleszaladok a béka. Béka De és az volt Bolíviába, emberek tegyük össze a kezünket, hogy nem ott élünk, ekkora békák vannak, mutatom a rádió hallgatóknak. Kék a hátuk ezeknek a békáknak, ilyen rendőr vagy BKVB, béka, nem tudjuk, de olyan olyannyira mérgező ez a kék anyag, amit ők termelnek, hogy ezt valaki megfogja, meghal. Hát én sokot kaptam a tévé előtt, tehát ez szemétség szerintem. Tehát ö, érted, mert az oroszlán legalább 5 percig kerget 70-nel és meghalsz. Tehát egy fokkal a férfi vagy tépja a lábad a krokodi. Ez meg nézzétek, kék béka. Pufff. Gombnyomásra? Hát ilyen nincsen, ez busztustalan. Na, nem ilyen volt a garázsban, hanem hatalmas magyar béka, és gémmanipulált karalábébéka. És nem tudjuk hány percig feküdtem eszméletlen, de kinyitottam a szememet, és egy tíz centrére ült velem szembe ez a karalábébéka. És az volt az ő arcára írva, hogy legyőztem. Én annyira begerjedtem, megmondom őszintén, hogy gyorsan beálltam a kocsival egy négyszer-ötször. Szerintem én győztem. De ezt hagyjuk. Hát én békás békásmegyerem még életemben nem szálltam le, tehát... De ott mi lehet? Tényleg mennek a békákba az emberek. Jaj, hát nálam a hónap dolgozóik a Lőrinc Róberték, akik hazavitték az 1,2 milliárdot. Otthon kapták előket a rendőrök, ebből is látszik emberek, nem szabad hazavinni a munkát. A gyurcsányék idejében még államtitkár lett volna a csávó, nem? De hát így mostanság már nem annyira. Úgyhogy a békákról még ott tartottam, csak ezt így beszúrtam, Ctrl-C, A Ctrl vel A ott tartottam, hogy egyetlen egyszer történt az, hogy én egyedül maradtam egy szobában egy békával, ez is csak én lehetek. Ja, amúgykor megyek a Tesco-ba, mint egy ember a listeknél. azt mondja mögöttem valaki, vigyáz béka! Hát ne idegesítsél már fel a listeknél. És visszafordulok, és egy ilyen csávótól egy ilyen sárga kiskocsit. Hogy legalább a jelenlétemben antilopnak szólítanátok, vagy valami van. Ki az az idiót, aki békáról nevezel egy, egy sárga tárgyat? Kulka pedig egyedül maradtam egy szobába, ez is csak én lehetek, mert családommal elmentünk húsvétolni eger mellé egy ilyen pici faluba, és egyetlen éjszakára kibíráltunk egy ilyen parasztházat, és kérdezik, este megyek a -e borkóstól velük? Nem megyek, egyedül maradtam otthon, húsz perce vagyok egyedül, nézem, a szőnyeg színe egy ilyen kis kutyaszar. Tudtam, hogy baj lesz, közel mentem, ráhajoltam, egy béka. Emberek a szobába, a szőnyegen, de én sem megyek a tóba, tényleg nem megyek. Soha nem fordulom meg a fejembe. Miért jött be? Ki be? Nem tudjuk. Én hős voltam, mert nem ájultam el. Továbbá ö, megdobtam egy bögrével, ö, majd kirohantam az udvarra, ahol én nyilván biztonságban éreztem magam. Ott csak egy 7500-al több béka volt, mint a szobába. A szobába egy volt, ez biztos. És hívtam a családomat, hogy vészhelyzet, van, mindenki jöjjön azonnal haza, de siker elképzelhető. Ebből gondolták ők, hogy nem találom a távirányítót, és visszacsörögtek. Úgyhogy a tesóm férje, Sógorom Péter, akinek hát innen köszönöm, visszajött értem, egy igazi hős, és kihozta emberek kézzel a szobából a békát. Én itt már habzó szájjal önkívületi állapotba, a fenyőfához voltam kötözve. Peti azt mondta, hogy én magam kötöztem magam oda. Én ezekre már nem emlékszem, ezt is Peti mesélte, amikor kihozta a békát, én azzal mentegetőztem neki, amíg egyedül voltam, nagyobb volt. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok mindenkinek! Amikor építkeztünk, kíváncsiságból odaraktam a vízmértéket a falhoz. Hiba volt. Aztán reklamáltam a köműveseknek, hogy nem egészen függőlegesek a falak, de mondták, hogy nyugodjak, meg, megvan a derékszög, ma padló se vízszintes. Hasonló disznóságok derülnek ki Varga Ferenc József építkezésen hagyott mikrofon című jelenetéből, melyet előad Varga Ferenc József és Aradi Tibor. Nem van, áltrap! Áltrap egy kicsit! Segítség! Nem annyira! Most már mindegy, Csagyar, jó Jó! Nem az állapod a degéret! M-mi van? nem átoltál állapod a degéret! Jó? Nem tudom, már, azért azt mondta, hogy a ja, igen, meg kireklök, hogy valami, igen. És ő honnan tudja? Gondolom, a aki be megfog, a kell meg. Ja, akkor már világos. Szevasztok. Ja. Na, cikám, hol eddig? Azt mondtátok, hogy hétre jöjjek. Igen, de reggel hétre. Figyelj, mély húztál fel egy kerítést a busz megálló elé. Rajt van a tervrajzon. Ez egy segédvonal, te hülye. Hát itt már megint mit csinálnak maguk a görények, micsinyálnak. Nem tudom, valami úszómedence lesz itt. Az. Biztos Orbánnak, meg a Gyúcsajnoké. -e. Hát az biztos, hogy jó, befűröttünk velük. Olyan zaj van egész nap. Én itt lakok, Bonno egész nap eztet hallgatom. És milyen veszélyes egy ilyen építkezés? Ja, tegnap is vagy húsz embert vitte innen a mentő. Húsz embert? Hogyhogy? Nyitválták a toltói vécéket. Sanyi, Sanyi, mit mondott a Misi? Nem tudom, mert nekem a Gábor azt mondta, hogy találkozott a Andrással, már meg elfelejtett szólni a mikinek, azt akkor a béla, mert ő a ferivel meg nem találkozott, mondta Attilának, hogy szóljon a Tibinek. A, a, Karcsi meg a Gyuri mondták, mert nekik is a Józsi mondta. És akkor, Jani, ő, tehát nem tudom, mert ő neki csak a pista szót. Jó, jó, akkor majd megkérdezem a Imrét, mert ő látta azt, aki hallotta, hogy mondták, ja. jó. Juri, Akkor azt a százas oda odaszereltem az izé falára, azt akkor kicsit bemalteroztam, hogy ne szivárogjon a gáz, mert a villany is egy kicsit belelógoztat, most már minden frankó. Aha. Jó, hát mondjuk gáz csak a jövő héten szerelünk és nem itt, de most már mindegy. Nem, nem kéne elmenni ebédezni? Hát ja, már háromszor voltunk legalább. J Jó, de most már enni is kéne valamit. Mert az a négy-öt nem volt elég, ugye? Ha nekem még van két vodkás szendvicsem, meg egy pálinkás kalácsom, azt akkor mára már elég lesz. <tos> Anyu, miért ülnek a bácsi? Mert dolgoznak. <tos> Mi dolgoznak? Gödröt építenek. De a múltkor már építettek egy gödröt. Azt lebontották. jó van, szevasztok! Na, még nem járt rá a műszak, hova mész? Én sehova, de mindjárt ledőlik a alvány. De hogy dőlik az le? Szépen megcsináltam három év kevény munkája volt. De most akkor azt, hogy rakjuk rája? Mit? Járta, te izé, tehát azt úgy, hogy a, az, hogy a fogod, a leszed a azt akkor mondja teszed egy kicsit úgy, hogy megfogodod, ahol fogod, adabban, fogod, aztán kész van. No, no. Tegnap másképp mondtad. Azt mondtad, hogy ki kell rakni a halvonba, belakni azt átrakunk, felhúrni meg, kire mert nem kell a az elő, el el akkor már akkor hosszú. Hát akkor majd a a aljából. Ha ne az aljából fűrészelünk, ha felülhosszú. Ja, tényleg, mindegy. Te, a Béla ma mély nem jött dolgozni? Ha, még tavaly meghalt, amikor álványozást csináltuk. Meghalt? Nem mondott semmit, csak úgy meghalt? Dehogy nem mondott. Azt mondta, dobjam le a kalapácsot. Én meg lerobtam. Na, de attól csak nem hol meg a kalapácstól. Ja, de én azt hittem a légkalapácsra gondol. Te és a építés vezető, a Géza? Ó, véletlenül belefúrt egy konnektorba. Ja. Kár érte. Kár jó vezető volt. Még csak hat éve építünk, azt már mennyien meghaltak, mi? Építünk, nem bontunk. Na, én már nem tudom, a, tegnap is mutattak minket a híradóba, de azt nem mondták be, hogy mit csinálunk. Azt se tudom, hogy Budapestnek most melyik részeim vagyunk. Ha, szerintem ez a Moszkvatér. Hát, akkor már jöttek volna munkát ajánlani. Ha, de most, most átnevezték valami szék-állvány tér, vagy Akkor nem tudom most, hogy mi van. egy jó Volvo beton keverő nem érdekli? Száz százalék pamut. Nem kamu, lopott. No. Százasé, no. Jöjjön vissza, csak nézze meg! Olpocsino, gyere el a emelődarútól! Gyere el onnan, mert lefújlak! Hát mennédj oda! Villanydrótokat meg a trolibusineket hozzad gyorsan! Gyula, mikorra kell készülnünk a melóval? Múlt hét kedre. Akkor ráérünk jóval. Jó. mondjuk azért jó lenne elkezdeni már, mert soha nem leszünk kész ezzel a építkezéssel. De most végül is mi lesz ez? Lakóház? Irodaház? Itálból? Hát, ha el nem rontjuk, járd a sziget. Én konában korábban hogy a pálinka a magyar ember photoshopja. De most már igaz lesz visszafelé is, ugye a photoshop a magyar ember pálinkája, kicsit módosítja a valóságot. Most Trunkó Barnabás következik, a kiretusát szóvivő. Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, tisztelettel köszöntöm Önöket, a legutolsó rádió kabaréban. Azért legutolsó, mert köztudat, hogy jövőre, vagyis 2012-ben világvége lesz. Ezért jövő szilveszterkor sajnos már nem áll módunkban kabarét csinálni. Attól kezdve csak az ismétléseket fogjuk sugározni. Persze, mi már jó előre tudtuk, hogy az idei esztendő a világvége előtti utolsó év lesz, ezért sok mindent sikerült még időben elintéznünk. Ha emlékeznek rá, a magánnyugdíjpénztári pénzek lenyúlásával kezdtük, mert mondják meg őszintén, egy jól sikerült világvége után ki a fenének lesz szüksége nyugdíjra? Az idei év egyébként a sör éve volt. A miniszterelnök úr, nyilván erre is emlékeznek, megígérte, hogy az adóbevallásunk ráfér majd egy sörralátétre. Ennek én speciál nagyon örültem, mert én már évek óta számítógépen adom be az adóbevallásomat. Kipróbáltam, a söralátét pont belefér a CD íróba. De visszatérve a világ végére, az egyik barátom azt mondta, hogy ő azt is tudja, hogy pontosan Melyik napon lesz a világvége? De engem csak az érdeke, hogy délelőtt vagy délután. Mert úgy dobok be pénzt a parkolóórába természetesen. Arra is nyilván emlékeznek, hogy idén nagyon sok problémát okozott a rendkívüli időjárás, de a kormány ezt is megoldotta, új vezetőt nevezett ki a meteorológiai szolgálat élére. Idén hál' Istennek már nőtt a magyar állampolgárok száma, ugyanakkor a szegény szlovákoké megcsökken. A nemzetközi kulturális kapcsolataink is kedvezően alakultak. A Magyar-Kanadai Kulturális Egyezmény keretében például felajánlottuk, hogy kiküldjük Kanadába vendégszerepelni a száztagú tagú cigányzenekart, de visszaüzentek, hogy az övék már több száz tagú. Jelentős kulturális esemény volt az is, hogy Kerényi Imre egy csomó föstmény rendelt a legutóbbi 150 éves történelmünkből. Néhány cím a sajnos nem díjazott művek közül. Munkácsi Mihály, az ásító országgyűlési képviselő. Színei Merse Pár, a narancssárga ruhás nő. Ripple Rona József, apám Piacsek bácsival és az önkormányzati vezetőkkel az azori szigeteken. Szerencsére javult az egészségügyi ellátás is. Én például két havonta felkeresem a házi orvosomat, és már hálapénz sem kell adni neki. Csak a repülőjek kerül marhasókba, mert ő már Londonban rendel. De van biztató jel is, én például ismerek egy olyan brit orvost, aki Angliában végzett, de ide jött dolgozni. Most a magyar kollégái vizsgálják őt, az elmeosztályom. Na és aztán a közbiztonság. A napokban Észak-Magyarországon jártam egy faluban, és egy ottani lakost kérdezte, hogy Kálmán bácsi, a belügyminiszter úr azt ígérte, hogy két hét múlva érezhetően javulni fog a közbiztonság. Ja, mondta, hallottam, bemondta a rádió. És érezhetően javult Kálmán bácsi. Azt nem tudom, fiam, megközben közben lopták a rádiómat is. Persze szólnunk kell Sukoróról is, elsősorban azért, mert mint ismeretes, szabadságharcot indítottunk, és már a második szabadságharcunk indult el Sukoróról. Ez a mostani szabadságharc egyébként nagyon hasonlít az 1848-asra, itt is voltak áprilisi törvények, volt tavaszi hadjárat, még a debreceni trónfosztás is bejöhet. Világos? Orbán Viktor azt mondja, velünk nem fogják feltörölni a padlót, mint ügyefogyott és szerencsétlen elődeinkkel tették. Azóta miniszterelnökünket Európa szerte csak Mr. Vileda néven emlegeti. Jaj, el felejtsem, jövőre új pénzünk is lesz. A bankjegyeken és a pénzérméken a magyar köztársaság feliratot folyamatosan kicseréljük a Magyarország feliratra. A numizmatikusok már elkezdték gyűjteni a régi pénzeket, olyan is akad, aki már három új Magyarországot adna egy valódi magyar köztársaságért. A svájci bankok persze még nem ismerik az új magyar pénzeket, ezért talán ezekben a percekben próbálják belőni az árfolyamát, tök részegen. Hölgyeim és Uraim, búcsúzzunk az Ó-esztendőtől, köszöntsük az új évet, és ne foglalkozzunk a világvégével. Ennek ellenére azt tanácsolom, hogy jövőre azért ne vegyenek egész éves pálya matricát. 2012-ben egyébként rövidebb lesz a farsang, de nem a világvége miatt, hanem azért, mert előrébb hozzuk a húshagyókedvet tehát próbáljunk meg együtt élni a világvége gondolatával, sőt, használjuk ki a lehetőségeit. Például pateroljuk vissza az IMF-et, nyugodtan hívjunk le tőlük egy jó csomó hitelt, és ha megkérdezik, hogy mikor kezdjük el törleszteni, mondjuk azt, majd 2013-ba vaze. zene-elmélet következik, dalelemzések. Én ének zene tagozatos általános iskolába jártam, és azért voltam a mezzo szólamban, mert elültettek az altból rossz magaviselet miatt. Egyébként nincsen jó hangom, azt kell, hogy mondjam én, amikor karaokézok, akkor a szöveghelyére annyi van kírva. Hogy Bruti reméljük jobban teljesít majd, népdalboncolás, karácsonyi dalok lesz a téma, akik előadják Bruti és Vida Péter. Ma este népdalokat fogunk boncolgatni, úgy döntöttünk, sokat gondolkoztunk azon, hogy miért van az, hogy a népdalokban teljesen összefüggést az egyes sorok, és ez képesek szakon belül is megoldani. Egy példa rám. A Csitári hegyek alatt régen leesett a hó, azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló. Tehát hogy jött ez össze? Tehát ö, leesett a hó, ezért esett el a ló, tehát csúszós volt mondjuk az út, nem volt rajta téli patkó, vagy hólánc, vagy valami. Mondjuk ö... a másik két is nagyon érdekes, azt mondja, kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet, így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a Tiéd ez az az eszmei mondani való, ami miatt egy kollégám elénekelte ezt a dalt az esélyegyenlőségi világnapon. Vagy a másik kedvencem. 13 veréb ugrál a jégen, azt gondoltam, hogy elveszlek a télen. Én éltem, házasodsz öreg, semmi gond, mi van a verebekkel? Nem jöttünk rá, viszont van tovább a rímre nagyon. Figyeljünk, kérem. De látom én, már nem lesz semmi belőle, tizenkettőt elhessentek belőle. Értem, hogy nagyon kellett a rím, tehát a, a belőle az a belőrére rímel. abszolút csak hát egy kicsit cseszlovák, lássuk be. És hát, azt gondoltam, hogy ilyen népdalokat, ilyen összefüggésten hülyeségeket mi is bármikor tudunk írni, és hát írtunk és nem legelepő módon, fogodjuk Szeretettel. Tizenhárom küllő van egy kerékben. Hát a tizenhárom szőrszál van a herna. Mennyéten! Elég kopasz ez a mennyét, ahogy elnézem. Na, egy versszak meg is van, már úgy vélem. Zsamo! cigányok, úgy fáj a szívem, értetek? Vajon merre vannak az az orísziketek? Ki írta ezt az összefüggéstelen dal? Látványosan unatkozik az az úrod balú. Melyik volt az? Nekem barna. Ja, neked bal. Az a barna? Már nevét is tudod? Nem, a barnában mindegy. Most már hiába tapsol. Na hát, most arra gondoltunk, ha már hülyeségeket írunk és összefüggésten népdalokat, akkor legalább használjuk azt a szókészletet, amit a népdalok szoktak használni, ilyen például, hogy húzz édesanyám, temető, stb. Ezt így mondjuk egy verszakba zsófoljuk be. 13 kajszi barack fenyége. Lóvát ettem a babám, azóta nézem, hogy nyeríte. Piros alma, barna kislány, pántlikás. Falu végén ne sírasson, édesanyám, meg mi egymás. Köszönjük szépen! De ha már dalt írunk, akkor azt csináljuk rendesen, és hát legyen értelmes és összefüggő egész. Hát erre is írtunk három verszakot, el is kezdeném. Tizenhárom fodor van a kutyámon, Sárpely neki a fajtája, ha jól látom, eszik, iszik, fekszik, szolgállapít ül, és megeszi a csirke fejet is például. Tizenhárom fodorzsókát számol ez még barátok közt is egy kicsit sok magöti anyós a lépcsőn lelete a halálát Fili bácsikon terhelten hozzargatta az állát Tizenhárom foga van az köcsémnek A feléből kiestek a tömések Alul három, felül kettő, de ez csak négy Valakit hazudik az Hétszentség! Tudom, hogy ez egy szilveszteri kabaré, és nem olyan régen volt karácsony, ugye? Idézzük fel újra ezt a meghitt hangulatot. És gondoltam, hogy írok egy kedves dalt. Kiskarácsony, nagy karácsony. Kis karácsony, nagy karácsony. Ég a fenyő, ha jól láttam Ha már ég hát, én nem bánom, csak teker lejjebb a termosztát. Kis karácsony, Lá... nagy karácsony, a tűz Mag, egy rémálom, ég a fű, köny, hű de vakit, oltsuk el gyorsan a nagyit. Bericai Balázs következik, aki jelenleg lakásfelújításban van. Én az elmúlt három évben úgy emlékszem, hogy felújításban van Balázs. Valószínűleg egy mini Margit Hidat akar felépíteni a nappaliban ugyanolyan lassan és ugyanolyan költséggel, mint ahogy az eredeti sikerült. Ő az, aki azokkal a köművesekkel dolgoztat, akiket nemhogy nem ajánl az ember, hanem akiket rendőrök visznek el az építkezés után. Tényleg az a legrosszabb külműves, aki építi a saját házát, és onnan is lop megszokásból. Néhány csempét félre tesz. Úgyhogy fogadják, nagy szeretettel Belicai Balást. Köszöntök mindenkit, Belicai Balázs vagyok, vagy ahogy falnapokon szoktak konferálni Beleznai Endre. Hát ismét eltelt egy esztendő, idén végre sikerült befejeznem a lakásfelújítást, Volt egy ilyen üvegcsempét rendeltem, selejteset küldtek, írt a forgalmazó egy e-mailt, hogy hát szörnyen sajnáljuk, stb. stb. Igen, ám de ez ilyen forwardolt levél volt. Lenyebb görgettem, ott ott a teljes levelezés. Amit a forgalmazónak írtam, amit ő a gyártónak írt, szia Gyurci, egy vevő már megint pompog. Le tudnád drázni valahogy? Egy ilyen szia Heni, Gyurci szabin van majd, a szokásos stírom az minden buzinál bejön. Következő őszintén sajnáljuk, hát visszaírtam, köszépen remélem Gyurci jó nyaral, üdvbelicai pampogó Balázs. Villany tűzhelyt is rendeltem, ilyen inox ezüst színűt. Kihozták, elmentek, kicsomagolom, kék színű. Rögtön hívtam a forgalmazót, a felháborít, hogy ennyire nem képesek, azt mondja, szörnyen sajnáljuk, azt megkérdeztem a kék védőfóliát leszettem már róla? Képzeljük, leszettem, nem vagyok hülye! Alatta is kéri, de nekem, így is tetszik, és kész! Még kelemetlenebb volt, hogy a próbasütésnél a jótállási jegyet azt így... Benfelejtettük, megsütöttük. Meg izgalmas volt a dolgozószobában egy kis falrészt ilyen fali parafával burkoltam, amihez speciális ragasztót kellett venni. Ami nem csak attól volt speciális, hogy jól parafát, hanem valahogy az illata is olyan. Először kedvetlenül láttam a munkához, aztán valahogy egyre jobb lett a hangulat, már nem idegeskedtem, kentem, ahogy jött. Szomszédnak már így nyitotta a ajtót. Mi van? Legtanulságosabb mégiscsak a hűtőszekrény esete. Ma már ugye minden hűtőnél bidöntjük mi el, hogy melyik irányból nyíljon. Barról szoktak, nekem jobbról kellett, apám mondta átszereli. Mondják, látom, szépen megcsinálta, de nem nyílik. Rángatom, majdnem magamra borítottam. Hívom apát, hogy átszereheted, de beragasztottad, hogy mi van. Mondja, nem, egyelőre csak annyi ide volt, hogy a fogantyúgot átszerelje, maga az ajtó még a régi irányból nyílik. A tudom ajánlani, akik le akarnak szokni arról, hogy éjszaka is rájárnak a hűtőre. Ja, és idén végre elkezdtem 2011-ben utcai önvédelem tanfolyamra járni. Hát első edzésben úgy szevertek, olyan voltam, mint egy mékatehén. Ez a kicsit fehér inkább nila. Meg ki kellett állni bemutatkozni, és hogy miért jelentkeztünk. Egyetlen nő van a csoportban. Kálnokiné Marika vagyok, és azért jöttem, mert nem szeretném, ha az utcán megtámadnának és megerőszakolnának. De szemmel láthatólag erre maga Kálnoki úr setet kísérletet. Így az utóbbi 25 évben. A négyen egy jelen feladat lényege az volt, hogy szokjuk a stressz helyzetet, négyen letepernek valakit, azt addig püfölik, amíg jelent nem ad, hogy már nem bírja ezt, lehet kopogással vagy szóban. Ösül meg megfogtak a nyakam, levét másik a karom, harmadik a másik karom, negyedik beletérdepelt a gyomromba és úgy jutott a melkasomat, Nem tudtam jelezni rá, szóba sem, mert az agyam vagy 20 másodpercig nem is kapott oxigént, még az a mázda, hogy nem lett belőle maradandó károsodás. Ráadásul az agyam vagy 20 másodpercig nem is kapott oxigént, még az a már, hogy nem lett belőle maradandó károsodás. Legdurvább volt, mikor elkéstem az egyik óráról, hát a bemelegítésem már túl voltak, azt nem is vártam, az elég fárasztó. Legővédelmezés a támadás. Ma a lágyékonrugást vesszük, de biztonságban vagytok rajtatok a suszpenzor, amit óra előtt az öltözőben, már kiosztottam. Hát azóta nem késtem egyik óráról se. Viszont bármelyik fellépésén tudom helyettesíteni Vásári andré Amúgy az elmúlt évben bővült a repertoárom is, Lorán Barnabásnak van ugye ez a Tuning Lada paródiája a Redna, Redna, Redna, Redna, Redna, redna Hő. Ez újabb hangokon, egy Tuning Lada pedig a Galla Miklós hangon. Redna, Redna, Redna, Redna, Redna, redna Hő. Hogy itt van múltkor pont nem volt örök kedvencem Baló György hangján. Rödna, rödna, rödna! Rödna, Magyar népmesék? Rödna, rödna, rödna! Redna, hő! Vagy ugye maga Vásári André? Redna, redna, redna, hő! Végezetül pedig búcsúzóúj játszani fogunk, találják ki, hogy kinek a hangján utánzom a Tuning Lanát. Annyit segítek, hogy az RTL klubon lehetőt őt néha napján látni. Hát kérem szépen retla retla retla, retla retla, retla, Van esetleg tip? Janicsák Vecsa, így van. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok! 25 évvel ezelőtt, 1986-ban itt a szilveszteri rádiókabaréban megjósolta nekünk valaki a mai jövőt. Csak emlékeztetőül, pár mondat hangfelvételből. Látom a jövőt! Áremelés után. A pályaudvaron. Nem tudja a reggeli vonat indulást? Eddig 5.40 volt, most 9.30. Legközelebb elmondom, hogyan lehet zaszból kávét jósolni. <Szér> Halló, jövő látom műhold. Megpróbálok telepátikus összekötetésbe lépni Amerikával. Én itt gondolok valamit, és ott valósul meg. <Szér> Beszólítom most ide az elkövetőt szakmánk nagy öregjét, az öröki ifjú Sándor Györgyöt. Köszönöm. Most már látom a múltat. 2013-ból visszafele. Ugyanis a jelen a jövő múltja. Karintiva és ma még nem tudhatjuk, hogy mit hoz a tegnap. Megnézem, hogy jól mondtam meg. Azt mondja, hogy nem kell megijedni öncenzúra. Egyébként készül egy plakát az új műsoromhoz, és több ilyen fiatal humoristát, megkértek, hogy írjanak rólam, a legjobb a Bödöcs Tibié. Három szó. Hát, még él. Elég nehéz tájékozódni. Én például már évek óta nem nézek tévét. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én éjjel most nem tudtam aludni. Úgyhogy több év után úgy ha, éjjel három és négy között egy órát néztem a tévét. Most se kapcsoltam be. <gül> Tévé nélkül is látom, 2013-ból visszafele a mát, azaz a múltat, egy mára már szinte elfeledett komikus Halba egy temetés utána kiáratnál a kitóduló tömeg előtt elkiabálta magát. Óriási siker volt! Kétszer húzták vissza a koporsót. Semmi utalása mára, napjaink hurrá optimista politikai-gazdasági tálalására. Közgazdászok dicsekednek, vicc! Önmagában is. Az amerikai. Az angol és a magyar közgazdász dicsegszik, pedig a magyarnak nincs mivel, pedig ugyanaz fújja, mert ránk lehelt a tátott tőke sárga szájharmonikája. Látom a múltat 2013-ból visszafele. Zsaroló fenyegetés jön majd külön-külön is minden magyarhoz. Ne add itt tovább már nekünk a világbankot. Attól koldulsz. Még időben tisztázom gyerekek, hogy nem vagyok az összeesküvés elmélet hirdetője. Hívője, igen. Néha. Látom a múltat. Bocsánat. Látom a multit, a virtuális villogásból sápfölöződ. belőlünk busás hasznot húzót tőkét izgető mozgatót, profitot pupozottan felhalmozót, a láthatatlan égbe kiáltó, jövedelmés vagyonú fel- és megfoghatatlant. A magam részéről a nyugdíjamból szívesen segíteném a multimilliárdosokat, akár két ezer forinttal is, de hogy mikor mennyit ér majd a forint, azt a bank dönti el mindig. Ugye a vicc? Móriczka, mennyi kétszer-kettő? Vételnél vagy eladásnál tanáról? Látom a multit. A politikai hatalomra törő, élet-halál fölé emelkedő, világ világcsendőrködőt, az éjjel-nappal spekuláló és ellenőrizhetetlen blöffelő tőzsdekra hot, grandiózus pökendike fel, de félre a pityergéssel, sírni csak a győztesnek szabad. A nemzet most egyfolytában azért mégse röhöghet. Erre a magyar ős pessimizmusra mondta Darvas Iván a viccelt. Kombácsi? miért nem csináltatja meg a fogait? Mire a felelet, ezeknek? Egyébként most szivárogtattak ki, csak nekem, egy hírt az Egyesült Államokból, mely szerint a világ vége két évvel ezelőtt észrevétlen lezajlott. <Sz> És most már a világ eleje elhárítására folynak el a dollár milliárdon. <Sz> Úgyhogy begyűrűzik ez már hozzánk is, de mit lehet ez ellen tenni? Nálunk például a feleségem zongorázik, a fiam trombitál, a lányom hegedül, és én? Én tűröm. Kérdés, meddig? Nemrég a Kamara kamaraszínházban még ennél is rosszabb közönség volt. Úgyhogy én idő után kifakadtam és azt mondtam, most még visszaváltják a jegyeket. Mire valaki megszólalt, a tisztelt jegyeket is? Miért, mondom, vannak pénzesek is? Már mikor megírtam, mindjárt kiderül, hogy milyen régen, mert így kezdődik az első mondatom. Engedjék meg, hogy mi mai fiatalok. Most legalább a tudományba csináljunk forradalmat. Én például minden meglévő nagyobb közösséget lebontanék egy sejtre, s aztán csírájába folytanám el. Ahol kezd osztodni a barátság szerelem, szaporodni a rossz házasság, család, nőtanács, én is, ha az életemet újrakezhetném, egysejtű lennék. Ostoros! Valami biztatot azért kellene mondanom, nem csak azoknak, akik tovább szegényednek, hanem főleg azoknak, akik a világválság miatt gazdagodnak majd meg. Mondanék szívesen, de biztos már rég mindenki észrevette, hogy már rég nem én beszélek, hanem a pénz. Kántálva népiesebben, érted, elepedek, a munkától meggebedek, mégis fáradt vagyok, mi az? Hétfő. A vagy, hiába van kereseted, joghézak van keresheted. Summázva, gazdasági alapon sose lesz itt nép vagyon és a legnépiesebben idős anyám mi az iskolába főzni is tanulunk ám és amit főztetek meg is ehetitek? Muszáj. Látom a múl de már ne menjünk nagyon vissza a múltba. Úgy 5000 éve az úr így válaszolt Ábrahám kérésére. Ha ötven igazat találok a városában, értük, megkegyelmezek az egész helységnek. De Ábrám tovább alkudott. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Nem folytatom, inkább ezt a tammesét elmondom. Feljut az igaz ember a mennybe. Első reggel, Szent Péter hozza a reggelit, májkonzerv. Délben májkonzerv, este májkonzerv. Másnap reggel reggeli májkonzerv, dél májkonzerv, este májkonzerv. Egész héten májkonzerv, májkonzerv, májkonzerv. Következő héten reggeli megint májkonzerv, dél májkonzerv, este májkonzerv. Az igaz ember kiborul, és a második hét közepén azt mondja Szent Péternek, hogy lehet, hogy mi itt állandóan csak májkonzervet eszünk, a pokolba pedig orgia van, pesgős Alakárt szem ingere, mire a Szent Péter Édes fiam, hát kettőnknek csak nem főzök. A képzőművészetnek idén új magaslataira emelkedtünk, talán mindenkinek megvan az a kép, amikor Horti Miklós egy eltévett lóval egy erdőbe futó csatahajó előtt vágtat, miközben két leszakadt kéz tartja fékenőt. Ezek mind az alkotmány illusztrációi lesznek. Én azt várom egyébként, hogy a költségvetési törvényhez a Dante poklából emelnek át egy az egyben képeket. Ezon gondolkodtunk el, hogy mit szóltak vajon azok a helyek, ahova ezek a képek eljutottak, mit szóltak a megrendelők. Litkai Gergely és Hatházi László jelenete következik, amelyet előad Elek Ferenc és Vida Péter. Jó napot kívánok! Meghoztuk a képeket. Milyen képeket? Amit a képügyi kormány biztosú rendelt. Minden minisztériumnak jár egy sorozat. De hát ez a vidékfejlesztési minisztérium. Hát, elhiheti, hogy a belügyminisztériumnál se a Szent György motoros rendőröket ver egy behajtani tilos táblával című kompozíciónak, annál is inkább mivel térplasztika. 40 köbméter betonyból készült. 85-tel kevesebb parkoló maradt az ott dolgozóknak. És nekünk mit hozott? Várjon, megnézem a szállító levelet. Első. A gabona égetők spontán kigyulladnak a Debreceni föld 2017-ben. Akril, vászon, csavarlazító, négy dobozzal. Ez utóbbit a művész fogyasztotta. Uh -huh. Szép. De miért áll egymás hátán 40 szürke marha? Mert ők is látni akarnak valamit, azt messze vannak. Uh -huh. Uh -huh. Igen, mert... Uh -huh. Amúgy szép. Kicsit dalis, ahogy folyik a nagy templom. Nem dalis, mert mikor még elindultam, nem folyt. Na jó vagyis, de... Na, itt a következő. Úristen, ez a szállási tea délután. Háromszáz vagon égő csipkebogyó hibiszkusz gyümölcsteát öntenek a lefolyóba a CBA előtt feldühödött kínaiak. De nincs is szemük. A füst miatt? Művészt megkérdezni. Szerencsére mindegyik képire ráfesti a mobilszámát, ha új megrendelés lenne. Még hány van? 40. Na, itt van. Üzekedő unikornisok kombánynal találkoznak a bábolnai állami gazdaságban. És hova ugranak a delfinek? Tengeribe. ért félreértés. De itt van egy másik, ezt eléjakaszthatja, azt akkor nem kell magyarázkodni. Melyik a legnagyobb? Van egy, ami a Humán Erőforrás Minisztériumból maradt itt, mert nem volt annyi faluk. Ez egy 20x30x50-es 300 fogorvos hidat csinál a hortobágyon. A háttérben pedig V-alakban nyugat felé repülő rezidensek. Az egyik a karmai közül éppen kiejt egy norvég szótárt. Miért? Miért? Mert üldöző egy kerecsensójon a kép hátán van valami, csak egy korai vázlat, szomorú fogtechnikus disznót Göteborgban. Uh, akkor megfordítani sem lehet. Átvételi elismermét hozott. Elég, ha a számlát aláírja. 350 millió forint. Akcióba van. Vaterán 400 millió a minimálára. De így legalább nincs jutalék. Uh -huh. És mi van, ha nem írom alá? Ugye? nem akar maga is főkeülni egy képre. Hol írjam alá? Itt legyen, kedves! Viszlát? Inkább ne. Új kaputelefont szereltek fel nálunk, és a közös képviselő kiírta egy cetlire az ajtóra, hogy új kaputelefon kód van, érdeklődni lehet a közös képviselőnél, de nem írta ki a számát, így észak egy 10-20 fős részek csapat gyűlt össze az ajtó előtt. Ezek közül az egyik ráírta, mi az új kapukód ugyanerre a lapra, és valaki aláírta 10 kulcs 1074. Utána új papírt kellett kitenni, mivel kiírták az új kapukódot, ezért ismét új kapukódot vezettünk be. A kaputelefonokról is beszélni fog Mogács Dániel, illetve a butaságról. A butaságnak ugye nincsen határa, egy határa van a butaságnak a butaság, hiszen akkor az ember már nem érti, mennyire buta. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel, Mogács Dánielt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én nem tartom magamat egy túl okos embernek, de azt veszem észre, hogy ebben az országban egyre többen vannak, akik még nálam is butábbak. Például vannak, akik éveket dolgoznak azért, hogy doktori címet szerezhessenek. Én rájöttem, hogy írom a nevem elé, hogy DR. És kész. A kutya nem kérdezi, hogy honnan szereztem, ha meg esetleg megkérdezik, akkor azt mondom, hogy hát ez a nálunk a családban örökletes. Nagyapám is doktor volt, én is az lettem, és még a gyerekem is az lesz, ilyen módon. Tényleg utáltam mindig is tanulni volt, angol azt, azt kifejezetten nem kedveltem, volt ez a régi könyv a Linda és a Szörnyecskék abból egyetlen egy mondatot tanultam meg, az a ha-ha-ha, hamper upper Na most ne tévessze meg önöket a nagyon jó kiejtésem, mert ez teljesen értelmetlen mondat, mint ezt megtudtam. Úgyhogy baromi nehéz így tájékozódni külföldön. De annyira ismert volt a könyv, hogy néha velem együtt énekelték, de... Akkor se tudták megmondani, hogy hol van a főtér. Most ennek ellenére én mégiscsak a buta emberekről beszélnék egy kicsit. Igazából ezek a szájtáti emberek vannak most lassan már túlysúlyban, akik így bent ülnek a tévét is, ugye nyitott szájjal nézik, aztán kilépnek az utcára, és hát elcsodálkoznak mindenen. Ah, mennyi minden! Minden mennyi! Hát ez az az ember típus, aki tulajdonképpen néz ki a metró ablakán és gyönyörködik a tájban. Ő az, aki nem szabad sisak nélkül motorozzon, mert belakap a szél a szájába és lerántja a motorról. A lényeg az, hogy volt egy osztálytársam, aki nyitott szája motorozott, nagyon féltettük mindig. Ő volt Zsolti, aki biológiából érettségizett. És hát a mentő kérdés az volt, hogy mondjon egy emlős állatot, csípőből rávágta, hogy bagoly. De észrevette, hogy valami nem stimmel, úgyhogy javított. Ő, ja nem, nem, nem, mert az erszényes. És hát a tanár az megőrizte a lélek jelenlétét, és visszatartva a folytatta ezt a kérdezősködést, és azt mondta, hogy... Nagyon jó, Zsolti, nagyon jó. örülök, hogy kijavítottad a hibádat. Most már csak azt el nekem, hogy hogy, hogy hogy jöttél rá végül is, hogy a bagoly erszényes? Ja, hát egyszerűen, mert az úgy, úgy, így mindig így áll, így zsebre dugott kézzel, az néz így előre felem. Egyébként nem tudom, hogy a bagolyra miért mondják azt, hogy bölcs állat. Tehát azért, mert B a neve, az még nem biztos, hogy tud az fejben sakkozni, vagy van valamilyen, mert én is ültem az iskolapadban, nagy nyitott szemekkel. Ha a tanár kérdezett, még húgoktam is, de sosem mondták, hogy bölcs vagyok, pedig dolgozati írás közben még 360 fokba tudtam forgatni a fejemet. Így. Minden képességem meg volt. Na de mindegy, a lényeg az, hogy azt hittem, hogy Zsolti a világ legbutább embere, de nem, mert nem olyan rég megérkezett hozzánk két szerelő. kimentem a kapuhoz, és az az elemi sötétség, amivel ott találkoztam, először azon gondolkodtam, hogy ezek lehet, hogy nem is tudnak beszélni, tehát át kell gondoljuk, hogy kezdem a kommunikációt, ráadásul a kutya már nem is ugatta őket, mert látta rajtuk, hogy nem értik. Tehát Kimegyek, köszöntöm őket, majd hosszú csönd után az okosabbik megszólal. Tényleg úgy álltak ott, mint két bagoly. Az okosabbik megszólal, hogy már fél órája nyomja a kaputelefont, és még mindig nem veszi föl senki. Hát mondom, mineked a szakmád, barátom? szerelő. Akkor szerinted miért nem veszem föl a telefon? Miért adtam meg neked azt a telefonszámot? Mi? Jó, ja, ja, értem, jó, hát akkor lássunk is neki a munkának. Oda mentek, kültéri lekapták a borítóját, tele volt hangyával, és mintha összebeszéltek volna. Jaj, ezt nem hiszem, megint a hangja, mindig a hangja, a teszi tönkre, állandóan a hangyja teszi. De mondom, ember, mi, mi az, hogy mindig, mindig a hangja teszi tönkre tényleg? Persze, mindig mindent a hangyja teszi. Oda megy a hangja hogy besavazz, és szétmar, mindent tönkre teszi. És olyan nagy elánnal mondták, hogy én azon kezdtem el gondolkodni, lehet, hogy egy repülő becsapódik, akkor akkor is azt mondják, hogy megint egy hangya hangja tette tönkre, ide. a repülőt már fönn szét az becsapódott, és mind a hanyja Vagy pedig hát ezzel beszéltek össze, a minden és akkor kérdezem tőlük, hogy hát emberek, mi, mi az, hogy akkor mi a biztosíték arra, hogyha önök beszerelnek itt valamilyen új készüléket, akkor azt nem teszi tönkre a hangya. Hát azt nem teszi tönkre. De miért nem teszitek? Na, nem, a miénket azt nem teszitek. Karcsi, szétsavazza a hangja? Mit? Hát... Hát a kaputelefont. Kitoda? Hát a hangja, szétsavazza? Ja persze, szétsavazza. A miénket nem szavazza szét. Ja, a miénket nem savazza szét. Lemet egy ilyen veszekedés. Kicsit kezdtem nyugtalan lenni, a veszekedés utáni csöndet megtörte Karcsi a következő mondatával. Hű, mennyit drót! Azért ez nem a szakma csúcsa, akkor már éreztem. És hát mondtam neki, hogy én is szakértőzzek egy kicsit, hogy hát tudod, Karcsi, ez már nem olyan, mint régen, tehát ez egy kaputelefon, egy elektronikus szerkezet drótokkal, nem egy kolomb, úgyhogy ha egy kalapáccsal jöttél, akkor ez kevés lesz. De ez még csak a is volt, ezek után megbeszéltük, hogy majd ők visszajönnek, és hát beszerelik a kaputelefont. Na most nagyon nagy késéssel érkeztek meg, több hetes egyeztetés után, az amerikai elnök előbb kint lett volna, mint ők, Megjöttek, de azt az időpontot is lekésték, vagy 5 órával, úgyhogy mondtam nekik, hogy nekem már dolgom van, ezt nem fogom tudni megvárni, de, de hogy ez csak 20 perc, nem mondom jó, ha már itt vannak, csinálják meg. Hát egy óra után azt hallom, hogy a Beltéri Egységben van az egyik ember, egy CB rádióval, kint meg a másik és a következő beszélgetés folyik. Egyes drót jó. Nem jó. Egyes drót jó. Jó, vajá? Nem jó. Kettes drót jó. Nem jó. Egyes zrót jó. Te figyelj, nem volt már az egyes? Hát én nem tudom volt. Ha figyelj, egyik már előre, mert összekavarodtam. 20 perc helyett 5 órán keresztül szerelték az egységet, majd összeszerelték, egy valamit felejtettek el, mágnezárral összekötni ezt az egészet. Tehát bárki jöhet hozzánk, be is csöngedhet, még beszélgetünk is, csak beengedni nem tudom. Most két hónapja arra várok, hogy kijöjjenek. Eszem már sírva hívtam föl őket, hogy emberek megbeszéltük. Nagyon jó megbeszéltük, ugye, hogy kint lesztek. Miért nem jöttetek ki? Hát, én úgy emlékszem, kim voltunk mondom, ne szórakodd már, emlékszel arra, hogy találkoztál velem, vagy a kutyámmal, vagy a szarkapu telefonnal, amit itt hagytál? Hát, nem. Akkor nem voltál itt az ilyen egyszerű. Ja, jó, akkor most a következő történik, ha azt akarja, hogy száz százalékig legyek, tényleg száz százalékot akar, hát mi az anyádat akarnék, hanem száz százalékot, hogy gyereki ki, persze, hogy azt... Na jó, ha tényleg száz százalékot akar, akkor hétfő. Fölhívom hétfő után két nappal, Megmondtad jó ember, ugye, hogy kint leszel hétfőn van száz akarok, száz hétfő, ugye? Igen, igen, és megyünk is! Úgyhogy ezeket átgondolva én azt tudom mondani, hogy mégis intelligens állat a bagolja, másért nem is, azért mert lát a sötétben, és erre egyre nagyobb szükség van ebben az országban, úgyhogy így kívánnék önöknek boldog új évet, és Isten áldja magukat! Titkos Életek című sorozatunkban ezúttal a gazdaságpolitikusok kerülnek sorra, ami azért jó, mert az ő életük aztán annyira titkos, hogy mi évek óta nem tudjuk, hogy nekünk mitől rossz. A Gazdaságpolitikusok Titkos Élete című Litkai Gergely Hatházi László jelenetet előadják vidapéter Péter és Hatházi László. Szia Gyula! a foglalj helyet! Nem voltál ebédelni? Tudom, szóbeli intervenciók volt a miniszter úrra. Bejelentettük, hogy megkezdtük a tárgyalásra az IMF-el. Mivel? Imf. Azt nem IMF-nek ejtik? Hát lehet. De mi nem ilyen ortodoxon mondjuk, hanem... Szabadságharcosan. Infinfura! Ja. ja, mint ahogy inf, én beszéltem. Ja, mint a vinyettába az indiána a légyelőnek a fia, akit a kombolyakodommal. Jó, értem, értem, értem. el, amíg a miniszter úr nyilatkozott, mindenkit leminősítettek, a ott ült. Ha, Nekem még az érettségémet is elvették. Pedig nem volt olcsó, nekem elhiheted. Te Gyula, itt is a minisztérium táblát ki kellett cserélni szakkörre. Na, viszont jó volt a pogácsa. Hoztam belőle egy hátizsákkal, kész. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Addig nem eszem szénhidrátot, amíg nem megy az államadóság a GDP 70 -a alá. Jó, hogy fogadás. Nem fogadásból, feleségem pedagógus, uh. a diétás életpálya modellt választotta, öt napot tanít, három napot eszik. Ma kidob? Ha én dobok, figyelj. Tessék? Hatos. Na, öt, Színház. Ha még egyet bezárunk, nem lesz hova menni az asszonyja. Mi láttuk a Karib-tenger kalózai hármat 3D-ben. Uh -huh. Nem, débe ebédelünk, hanem... Ha nem, nem. Mi meg láttuk a Richard hármat. Nem, nem, nem. Az harmadik Richard. Nem délbe volt. A Richard három, Miért akkor a harmadik Mission Impossible, vagy mi? Nem, nem, nem. Gyula, a színházban elől van a szám. Nem ez, érted? Hanem, hogy mondjuk mondom neked, harmadik Richard, három nővér, három testőr, de az igazából négy muskatályos. Vagy mit, na, de, vagy mit tudom én, három kismalac. Jó bonyolult. Nem is baj, ha bezár néhány, nem? Hát kell nekünk ennyi bonyolultság Nem kell, no. Na, ö, hogy fogadták a hírt az IMF-esek a tárgyalásról? Hát nekik nem szóltunk úgy külön, mert biztos nézik a híradót. Neked megvan a számuk a mobilokban. Persze, éppen tegnap küldtek SMS-t az egyenleg értesítővel, mínusz 74 milliárdba vagyunk. Te, 400 század csipogott, 5 SMS-be jött át, az a sok nulla. Kün már át a számukat, rájuk csörgök, hogy mikor jönnek, mert figyelj, arra gondoltunk. Okay. Ha jönnek, azt mondjuk, hogy az INF vezérigazgató piszkoskodott a liftbe Marikával. Ki az a Marika? takarító néni. Azzal még pénzért sem piszkoskodnának. Olyan bajsza van, Két évig szerepelt Spanyolországban egy fókasóban, a tropikárium is öt éves szerződést kínált neki. Egy füstölt heringet feluglik a harmadikra. De igazából nem az a baj. Hanem mi a baj? Az elnök, nő, és még valami, hogyha elkezdődik az IMF tárgyalás, nem úgy kellene kezdeni, mint a múltkor, hogy bíró úr kirem, én ártatlan vagyok. Reflex. Meg jó, hogy nem beszéltek magyarul. Kivéve a tolmácsot. Jó van, na, na, annyi baj legyen. Kezdjünk dolgozni, mert fél egykor el kell, hogy menjek. Elvégre már csütörtök, van? Ugye? Na, nálad van a GDP, tegnap meg itt volt az iratrendezőben. Itt van, itt van nálam. Kinek kell az adat, attól függően teszem ki a tizedes vesszőt. Csak nekem. De így már a betűvel is, mert... Tessék. Hát, elég sovány. Hogy áll az államkötvényaukció? Nem volt igazán jó ötlet a Vaterán hirdetni államkötvényaukciót. pláne úgy, hogy nem tettél föl minimál árat. 15 milliárd forintnyit vette meg, 75 forintért Juci 12. És még a postaköltséget is nekünk kell fizetni. Mert az jó ötlet volt, amit te csináltál mi, hogy svájci étkezési utalványba fektessük a pénzt, ami lejárt november 30-án, mi? Lehet, hogy kéne adót emelni. Ma még nem is emeltünk. Tegnap játszottunk ország-város adót. Tudod, mire jöttem rá? Na, mire? Nincsen J-betűs adó. Van ember, ugye? Zsuzsák Balázs. Van ország, Giordánia. J-betűs adó, meg nincsen. És a gyparűzési adó? Ah. Ki kéne valamit találni, nem akarok megint veszíteni, ha ilyet Jó, felírom. Mi lett a 60%-os áfával? Dolgozunk rajta. Lesz ilyen címke, amint csak bizonyos szögből látszik. Ha megvan, bevezetjük, jó? Jó. Ne feled, holnap lesz a kamad döntés az mmb nél Jújjúj, el kell mennem fodrászhoz. Megjöttek már a Lovetta az az ra mert akkor elvinném a 001-et megjöttek 001-009-ig, de visszaküldtem őket, mert két tével volt a lovetta. Pedig direkt felhívtam az elnöki hivatalt, hogy jól írtam-e, de 30 napos ügyintézési határidőre hivatkoztak, mert a helyesírási szótályok kimaradt az Azori-szigetekkel. Na mindegy, akkor jó lesz a GDP 001. Ja, megjött Flopin az ápfa. Nézed csak, átküldték a kacsalövös játékot is, amit kértél. Ú, akkor kéne utalni a törlesztőt. Elfelejtettem a kincstári számla jelszavát. Ó, én tudom. Ö, Koki 01. egy. Jól van. Na figyelj, nekem mennem kell, mert csoda történt a második emeleti zsibongóban, és sajtótájékoztató lesz. Csoda? Milyen csoda? Gazdasági. Könnyezett egy 10 eurós. Ú! Lehet, hogy jövőre mégis 3% kal nő a GDP? Lehet, na szevasz. Szevasz, utánad a vízözön. Dombovári István kérte, hogy ne mondjak előtte semmit. jó estét kívánok, és így is lett. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Örülök, hogy mindenki rádiót hallgat, ahelyett, hogy tévét nézne. Tévét nem szabad nézni. Az összes műsort Ördög Nóri vezeti. Nem tudom, hogy tud ennyit dolgozni, mindig karikás a szeme. Nagymama szerint azért van, mert az Ördög sose alszik. Biztos nem csak ezért alkalmazzák őt. Na de hát, karácsony, mi is a karácsony? A nők és a plázák ünnepe? Ne tagad, te is ott voltál. Azaz leszel. Ha aki kapcsolat elején van, az tudja, miről beszélek. Az elején még hajlandó vagy a lányjal eltölteni egy egész napot is a plázába, hogy hát, ha lesz majd valami, szeretet. Megálltok az első kirakat előtt. Hogy néz egy férfi kirakatot? Kirakat. Ruha. Cipő. Tűz esetén értesítendő. Lány hogy néz kirakatat? Üveg, keret, dolgok, ruha, flitter, flitter, flitter, flitter, flitter, flitter, kiolvassad összes flittert. Tíz percig ott állsz, rendben van, belefér, elején vagytok. Húsz perc eltelik, már unod. 30 perc után minden ivarérett férfi ember, kiszakad. Odaszól, szívem, nem hiszem, hogy te nem érzed, hogy tök ciki, hogy itt állunk fél órája a kirakat előtt. Mit fog mondani a lányha profi? igazad van, menjünk be! Kártyát hoztam? Először elmegyünk kajálni, ugye a plázák első sokja. gyrosz egy görög étel, de törökök árulják. Paraszt vagy kész egy yumurgyzsák menüt, de ezt, hogy annyira nem kultíválják. Mondom, eszek valami jellegzetes görög ételt, ha már ott vagyok a törököknél. Kérdezi a srác ékes szabolcsi akcentussal. Mit adhatok neked? <gül> no, baklava, ha van. Azt mondja, mondhatod magyarul is, nyugodtan. Baklava, ha van, tudok, most már törökül is. Egy görög ételen keresztül. Ben vagy a plázába, ha szerencséd van, rögtön a bejáratnál van egy férfi megőrző. Egy pad, amire leülsz gyönyörűen, és ez egy pattintós zsömlét, ugye, dobozos sört felbontasz, és... Amíg a lány hozzá fog a Neverending Shoppinghoz, addig te békésen felidézed, mi történt a nyáron. Van időd rá, bőven. Két gyönyörű fellépésem volt, meghívtak engem matek tanárokhoz fellépni, amit eleve nem értek, mert én meg a matek az három, vagy kettő. Na, erről beszélek. Azt mondta annak idején nekem középiskolában tanár, hogy István, a maga tudása előjele negatív. Körülbelül még másfél évet kell tanulnia, hogy ne tudjon semmit. Mégis elmentem. Aki látott már vagy hallott engem, az tudja, én falusi gyerek vagyok, ugye lehet látni, hallani, közelebb érzik. Nem arra tanítottak, hogy ha úgy használod a négybetűs szavakat, azokat a bizonyosakat, hogy nem bántó, hanem funkciója van, akkor hangulatfestő, nem argó, hanem akkor a világörökség része, hungarikum. És én kis golyhó, felhasználtam pár ilyen csúnya szót a matek tanárok műsoránál, bizony bizony nem tetszett a közönségnek, időnként sziszektek. Végén odajött a főnök, én nem szépítem, jó, alaposan leteremtett mindenki előtt, hogy hallják. Azt mondja, ha maga rendes színpadi előadó lenne, nem használna ennyi obszcén kifejezést. Különösen mikor látja, hogy a közönségének a nagyobbik felét ezzel megbotránkoztatja. Hi, intelligensen kéne válaszolni, nem, mégis mégiscsak tanár. Ha maga meg rendes matek tanár lenne, nem mondanéje ilyen hülyeséget, hogy a közönség nagyobbik fele. Hát a fél az fél, uram. Nekem minden fellépés és minden közönség egyformán tiszteletre méltó és fontos, de néha előfordul az, hogy az emberek kicsit így megdöbben a színpadon. Hát utoljára akkor fordult elő velem, amikor felléptem nyáron egy ilyen tiszarettentői falunapom, Hogy is mondjam, nem úgy kameráztak, valakinek a válláról előkerült egy Hubble űrteleszkóp, teleszkóp Azzal próbáltak engem felvenni, hát akkor mondjunk valami hazai viccet, hát ha nem ez bele sértődés. Na jó esét kívánok, egy ilyen hazaival indítanék. Két romát bedobnak a nílusba. Úszik feléjük a krokodil. Azt mondja az egyik. Látod, Gazsi, milyen fasz a helyre hoztalak, itt még a mentőcsónak is lakoszt. Ült a poém, mert többen felismerték a saját pólójukat. 2011 ugye, hát gyakorlatilag lement. Én már olyan pervez vagyok, hogy ha hazamegyek évfélkor, én már nem pornót nézek, mint minden normális ember, hanem ez a tévét. Ez a jósolós műsor teljesen megmagyarázhatatlan. Pénzenergiát küldenek, de pénzért. Egyébként az én kedvenc műsorvezetőm az ESZO TV-be, egy kedves, normális fiatalember egész addig, amíg be nem mutatkozik. Azt mondja, jó estét kívánok, Zeus vagyok. Urak, mennyit kell ehhez innunk, hogy így mutatkozzunk be bárhol? Zeus vagyok, ennyi. Arra gondoltam, hogy betyákodni kéne vele, fel kéne hívni a felesége nevébe. Szevasz, Zeus, vagyok a feleségen! haza hazafele! Itt ugrál az ágyon a Pallas Aténé! Ne veld meg te gyereket, te fejed ki! Ezt a kis észrevételemet elmeséltem egy falunapon, nem biztos, hogy kellett volna. Kette jöttek oda hozzám a végén, két fontos vélemény, egyen. Jó szituál, tanárember külsejű. Bácsi azt mondja, jó napot kívánok, István, köszönjük szépen, hogy humoreskeibe ilyen frappánsan beleintegrálta a görög mitológiát, ebből nagyon sok fiatal tanulni fog. Nem, ó! Miért is tudok? Nem tudtam sokáig örülni, jött egy parasz bácsi. Csak mi volt a sokszor, amit összehordtál? Jövő évben vigyázzunk, legyünk ügyesek, ne járjunk úgy, mint a hülye haverom aki óráátállításkor rúgott be. Képzeljük Monkelia a jelenetet. Éjjel-kettőkor bemegy a kocsmába, hogy minden normális ember szokott. Kikírja nyolc égert öt sört, mert nem szereti a print számokat. Fél háromra ezt a mennyiséget nyönyöri szépen betermeli az arcszerkezetbe. Három négy, háromkor elalszik, rából az asztalra, és háromkor mire ébred, hogy kettő óra van. Egy Egymilyen a reklamáció. Álljon meg, nem fogom kifizetni, még most jövök be! Szóval legyünk, legyünk, nagyon ügyesek. Ó, persze, hát és hát 2011 a termék megjelenítéséve volt, ezt hallottuk, ezt az új szót meg kellett, hogy ismerjük. Vigyázni kell a hirdetésekkel, nagyon hülye táblák vannak az utak mellé kitéve. Nyáron láttam egy ilyen táblát az út mellett, félrevezető, ez volt ráírva dinnye, meg hogy 69. Bementem a bódéba, de csak dinnye volt. Szóval járjunk utána, járjunk utána ennek jobban. Egy gyönyörű szálloda reklámot olvastam, így hirdette magát a szálloda. Üdüljön nálunk, feleségével, szerelmével, barátnőjével. Ha én benne vagyok, de hogy fognak kijönni egymással? És hát mielőtt neki szaladnánk az új évnek útra való tőlem, örüljünk annak, ami van, és gondoljuk bele, hogy lehetne ennél sokkal rosszabb is. Ezt egy történten keresztül tudom szemléltetni. Nagyapám és az ő nála is idősebb barátja beszélgettek. Az idősebb bácsi elkezd beszélni a nagyapámnak, azt mondja, Pista bátyám, az én szexuális életem egyenlő a nullával. Tíz éve impotens vagyok. Magával mi a helyzet? Azt mondja a nagyapám, én lekopogom, én még csak öt éve. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Badás Sándor következik, aki félreértette a kötelező váltást a biztosításnál, és gépkocsi a felét ledaráltatta egy másik gépkocsival. Úgy érezte, ha fele marad, akkor fele lesz a biztosítás is. De mivel ő volt a hibás, ezért hatszorosára nőtt. Úgyhogy ezért van itt Sándor, hogy kifizesse ezt az összeget. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel, Badás Sándor! Boldog új évet kívánok, mondanám, de nem teszem, mert pár napja olvastam egy internetes újsághirdetést, illetve nem is hirdetés volt ez, egy kijelentés volt, hogy a maják szerint 2012-ben véget ér a világ. Megírhatták volna hamarabb is. Tehát egyrészt akkor eladom a kocsit és nem összetöröm, tehát akkor már jobban járok. Én egyáltalán nem is tudom, hogy kik ezek a maják, tehát korábban azt gondoltam, hogy ezek méhek, de ezek szerint nem, mert azoknak több eszük. Van azok gyűjtenek és utána azt odaadják az embernek, hogy jól lakjon vele, meg, meg is gyógyuljon a méhecskének a nyálától, de ezek állítólag nem azok. Tehát ezek nem ott vannak és nem is így kasban szervezkednek, hanem valahol most tudtam meg én is, hogy ott a Karib tenger közepén, tehát még csak nem is ott, ahol sejtettem az ott egy ilyen bermuda háromszög. Tehát egyáltalán, hogy ezek ott hogy tudták azt kiszámolni 3500 évvel ezelőtt, hogy most 2012-ben, amikor már legálisan lehet pálinkát főzni, hogy pont akkor ér véget a világ. És ami... arra jöttem rá, hogy Isten igazából szerintem ezek, ezek a molyák, ezek, azt egyet nem tudták, hogy von Svájc. Tehát szinte biztos vagyok benne, mert... vagy tudták, és akkor a kölcsönt vettek föl, hogy kiszámolták, hogy 2012 be ér véget, és akkor vége a világnak. Tehát ott utána nincs tartozás, nem kell foglalkozni semmivel, tehát száz 100% vagy az is lehet, hogy a svájciak tudták meg hamarabb, hogy a maják kiszámolták a világvégét, és azért emelték ilyen magasra a frankot, de az borzasztó érzés, hogy ezt mi pont mi szívjuk meg. Tehát a száz százalékban ugye mi nem tudunk Isten igazából végtörleszteni, meg amikor szalad fölfel a frank, akkor szalad a magyar kifelé. Tehát ez szinte biztos, ezt én most tudtam meg. Megtörtént pont egy hete, hogy egy magyar ember kiment Czürikbe, föltett egy óriási nagy táskát a pultra, és mondja a bankának, hogy jó napot kívánok! Szeretnék behelyezni. 5 millió svájci frankot. Mondja neki a bankár, hogy rendben van, uram, hát teljesen rendben van. És nem értem, mert miért suttogunk? Hát ez Svájc. Itt nem szégyen, hogyha valaki szegény. Tehát ez nagyon fontos. De... Tehát szerint, szerintem ezek a ezek, a maják, ezek nem, nagyon, nem nagyon tudhatták ezt. Valahogy ide tudtam külvakadni, tehát egy, egy agymenés, úgy gondoltam, hogy összeírom akkor, hogy mi az, amit el kéne adni. Tehát, ha már világvégek, akkor most tegyük pénzé, hogy legalább most tegyem belőle sok. Hát, ha megtalálom cüliket. Van hat pár cipő, amit még nem is vettem föl. Van benne vagabond is, tehát az drága. Van egy zakó, amit egy kicsit kihíztam, de most még jó. Tehát egy olyan embernek, aki be tudja gombolni, annak még lehetne használni egy olyan fél évi körülbelül. Akkor. Van körülbelül összegyűjtve egy olyan 30-40 liter pálinka, azt még most szilveszterkor el tudjuk inni. Tehát még lenne értelme. Ez majdnem olyan lenne, hogyha most elkezdenénk ezt iszogatni, mint amikor egyszer a barátaimmal följöttem Pestre, még akkor szentesen éltem, tehát volt értelme elindulni. Majdnem ugyanúgy, mint ahogy a maják, és hát mi nem a világot találtuk meg, de itt Budapesten a várat megtaláltuk. Hát ez a vár itt Pesten Szentes felől nézve nem ugyanaz. Tehát a szentesi ember az úgy tudja elképzelni a várat, hogy létrát támasztunk hozzá, beveszjük. Tehát nem is, nem is gondoltuk azt, hogy autóval is be lehet jutni a várba. Ezért nem is találtunk oda elsőre, tehát ez elég észrelmas volt, főleg úgy, hogy én vezettem, tehát én még soha életemben nem voltam Pesten a várban. Nem beszél, hogy nem is tudtam, hogy ez a vár Budán van, tehát nem Pesten. És ugye ez még nehezebbé tett ezt az egészet. Nagy nehezen megtaláltuk, azt hiszem, hogy egy kicsit korán érkeztünk, mert a szilveszteri bulit mi már délután kettőkor megkezdtük, akkor érkeztünk meg, és hát én úgy gondoltam, hogy egyszer van szilveszteri igyónk, tehát az nagyon fontos. És utána a háziakkal elkezdtünk egy kicsit italozni. Ennek az lett az eredménye, hogy én 5 órakon ma azt gondoltam, hogy éjfél van. Tehát kicsit korábbra hoztam a világ végét. Mondtam, gyorsan igyunk valamit, mondom, hogy itt az új évre való tekintette, és elkezdtem mindenkinek azt mondani, hogy bujék. És hát akkor érkezett meg a házigazda, aki hát vérig sértett bennünket, mert hát látta rajtunk, hogy mi még az idén vagyunk, de már jövőre. És eh, egy kicsit kitiltott bennünket a házi boliból. Ez minket akkor zavart egyébként, tehát én például izg 24 üveg pesgőt tettem be a táskába. Mondom, nincs még messze az éjfél, azt még addig meg És aztán elindultunk, én nem tudom, hogy hogy, de az autóval pontosan az ötvös klubig érkeztünk el. Az egy ilyen nagyon durva pince, így bujkálni kell mindenfelé, és hát amikor megérkeztünk a közepébe, akkor egy óriási nagy házi buliba érkeztünk meg, ott elkezdtünk bulizni, a 24 évek Pesgő ennyi idő alatt fogyott el, csak nekem nem jutott, viszont éhes lettem. Berohantam a konyhába, ott múcius célval játszottam, az azt jelentette, hogy az éppen fővő virslibe, így nyúltam bele, és valószínűleg az alkohol már konzerválta a kezemet, mert egyáltalán nem éreztem, hogy forró. Kivettem egy a három darab virslit, erre mondták, hogy azt kérjük mi. Kivittem, nekik odaadtam, a többiek megmondták hozzá még. Egy teljes konyha figyelt a manőver, de annyira vinyogtak a lövéstől, hogy azt el nem lehet mondani. Újra ugyanebben a gyors tempóban. Ennyi volt, ez egy olyan 25 perc. Még 8-10 virsivel érkeztem meg ugye a, a pást kellős közepére. Már lángolt a kezem, de nem tudtam róla. Ezeket is szétoztottam, mondtam nekik, hozzak mustárt is hozzá. Persze! Beszaladtam mustárért. C -c -c, újabb másfél másodperc. Hoztam, mondtam nekik, hogy tettem a zsebembe virslét, mondom, mert nem akartam kétszer fordulni. Akkor állítólag a szemközti házból is átjöttek az ötves klubba, mert hallották, hogy virsli osztás van, tehát, hogy és hogy a magyar ember, ahol ingyen van valami, oda megyünk, tehát nagyon fontos. És én nem tudom, hogy mennyi virsli lehetett ott, de én azt mind kihoztam onnan. Akkor tudott eszembe, hogy nekem nincs, visszamentem, így kotortam még a fazékba. Egy darabot nem találtam, mondom legalább egy felet hagytatok nekem, azt mondják, minek? Mindjárt az éjfél. Hát akkor bontsunk Pezsgőt. Pezsgőt bontottunk, puff, puff. minden lentbe lett volna. És ezzel a tudattal boldog új évvel beültünk az autóba, és elindultunk haza szentesre. Természetesen minden piros lámpánál úgy álltunk meg, hogy a teljes személyzet az autónak bent. Százezer watttal ment a Quinn, mindenki kiállt és szétett a kezét, amíg a lámpa pirosat jelzett. Utána, mikor zöld lett, beült vissza mindenki, megint mentünk egy csarkot, megint ezt csináltuk. Ha. És szemtanúk vannak rá, hogy szentesig 100 méterenként vannak piros lámpák. Tehát ez... Azok autók voltak egyébként, de mi úgy éreztük, hogy meg kell állni. Így mentünk hazáig, és másnap egy egyéves világvége kezdődött. Tehát én úgy gondolom, hogy a maják ezt félreértelmezték. Ha önök ezt másképpen gondolják, akkor kívánjunk egymásnak boldog új évet. Remélem így is lesz. Köszönöm szépen figyelmet! Fényre sötétedő kislány, egy imár klasszikussá érett kabarét réfa. A szerzők Hatházi László és Jómagam a karácsony témakörét dolgozták föl. A jelenetet előadja Hatházi László és aradítibor. Tibor. Ópa! Már itt van a karácsony! Itt! Itt hát, főleg a nappaliban. Mennyél is kimer a Jézuska nem tud jönni, amikor te bent vagy. Mér? Nem fér be? Olyan nagy, mint öt Póni. Egy más hátá. csak kicsi fér csak nem akarja, hogy lásd. És a levelet, amit küldtem, megkapta a Jézuska? A Jézuska minden levelet megkap. És a más nem kap levelet, mert a Jézuska kapja mindent? És a Jézuska nem keveri össze, hogy ki írta a levelet, mert például az a gyerek, aki én vagyok, az nem a Vavricki Józsi, aki mindig Playstation-t kér. Az biztos nem. Tudod, mennyibe kerül egy Playstation? A Jézuskának is sokba kerül. Nem, ő varázsolja a szeretet erejével. Ha én szeretlek, a akkor tudsz venni nekem playstation -t? Annyira nem tud szeretni. A karácsonyfát kihozta fel az erkéről a Jézus segítője? Igen, az angyal. Kivel? Ez a neve angyal. Angya, mert szorgos állat. Felhozza a karácsonyfát az angya? Meg a is? Vagy ő csak zenél, amíg az angya szorgosan? Ide jön a fával? Az angya kap valamit a Jézuskától, vagy a tücsöktől? Vagy ő örül, hogy felhozhatta a fát az erkéről, csak úgy? Igen, az pont elég neki. És a tűlevelet kisurkálja fel a karácsonyfára? Senki így terem. A teremre is? Menjél be a szobádban. Az is egy terem. Úgy terem, ahogy látod rajta. A fán, a levelet. Ha kérdezek, még hármat ihatok a pesgőből? Annál azért később. Mindig hazudsz. Énekeljé valami szép karácsonyi dart inkább, jó? Jó. Fiú, melyik áll egy hadihajó? Ez most hogyan ide, kislányom? Mert ünnep van és áll. Te hülye vagy. Ha nem lenne ünnep, menne. És a, és a, a katonák meg mindkint állnak, hogy ne lássák meg a Jézuskát. Vagy az angya. Jobb, mint a róka. A tücsök meg azt játsza, hogy viharként tombol már a messzi távol. És mit jelent a pucika? Anyádat kérdezd, ő járt főiskolára. Sanya, hol van? Gabi bácsiéknál, öt éve. Miért? Átment sóért. Csak megtetszett neki az étkészlet. S a Gabi bácsi nem jön át? Nem tud. Tavaly eltörtem a lábát. Meg tegnap még egyszer. Én úgy is félek a Gabi bácsi mert amikor csücsörít olyan, mint egy pumpa. Na... Még jó, hogy nem ő a Jézus mert akkor nem is várnám, hogy jöjjön. Én se vártam meg, hogy jöjjön. Átmentem. Azt mondtam neki, csak a karácsonyfatalpért jövök. És? Hát nem azért. De aztán elhoztam azt is. Meg a tévét. Anyád is majdnem visszajött. Te apu, és a Jézuska fog csöngetni? Fog bizony. És ha tudja, hogy milyen ajándékot hoz, akkor miért nem jegyzi meg a kapukódot Mert, mert az csak a társasház lakóinak lehet elárulni. És a baltát miért tetted oda? Hogyha Gabi bácsi mégis visszajönne a talpén. Szilveszter van, nálunk is ritka vendég, aki felbukkan most a kabaréban, de minden szilveszterkor, immár, hát évtizedek óta, a mikrofon mögött áll a vártán, itt a színpadon hamarosan, szinte, tized másodpercek múlva, Fábri Sándor. Kívánok. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Hát Gergőnek teljesen igaza van, hogy az igazi a várakozás pillanata, a beteljesülés, ugye az általában bár csalódás volt, ami forgatókönyvíról, amikor szépen megírtuk, hogy a tavaszi szél fújja a friss vetést, és a jelenet ezen kívül hóban játszódott tél derekán. Úgyhogy ez az illúzió és a realitás közötti különbség. A rádiót többek között azért is kedvelem, mert gyakorlatilag homelessként jelenhetek meg. Leveszem Rasica márkájú jugoszláv spitz pulóveremet. Csak azért, hogy elmondjam, hogy nem nőtt meg a bal mellem, hanem, hanem a bal zsebemben tárolok egy szemüveget, ami hát alakomat így érdekes fénytörésben jelzi, egy szolid jegyzetanyagot, tehát ez 05-ös rotring, nagyon lényeges, tehát határjön csak ebben írunk, mert ez javítható, és számlakítőtéshez kék golyós, tehát előírásszerűen. Kiindulhatunk abból, hogy egy ilyen fél bal mellel rendelkeztem, ugye. Hát ugye, édesapám egy valódi liberális ember volt, ugye, és amikor gyerekként is sútyorogtunk, hogy amit most nem szabad közszolgálatilag kimondani, mert akkor még nem úgy mondtuk, hogy meleg, csak hogy hát, ez egy idézet, ugye, úgy mondtuk, hogy buzi. ugye? De nem is tudtuk pontosan az mi, ugye a gyerekek csak így hallják, ugye, hogy a korrupcióról, azt hittük, hogy az valami szexuális dolog, az egyik barátom a Hobbán azt hitte, hogy az a legnagyobb német katonai rang, ugye, hogy van, van Sturmbannführer, Obersturmbannführer Hauptbahnhof. Tehát, e, tehát azt hittük, hogy az a nagy dolog, tehát nem nem, nem, nem voltunk a fogalmakkal tisztában, és akkor drága jó édesatyám leültetett bennünket, ugye a barátaim legnagyobb részét amúgy is ő világosította fel, mert apámmal mertek beszélni olyan kérdésekről, amiről a saját szüleikkel. Nem. Hát akkor besélte, hogy Szókratéssel mi volt a helyzet, mondta, hogy hát kicsit el kell, hogy nem jó, ebbe is már belekötnek, hogy, hogy el kell, hogy vegyem a kedveteket, de miért vennénk el, ugye? Hát ez önmagában a kirekesztés. Szóval, hogy nagy Sándor is küzdött ezzel a vázolt problémával, pedig a világ legjelentősebb hadvezére volt. Ugye Leonardo is játszott minden hangszeren, sőt, e, e, sőt, ugye, sőt, ugye, tanulmányok, tanulmányok szólnak arról, hogy a Mona Lisa lehet, hogy egy szép fiú tulajdonképpen, ugye Michelangelo bátyó is, ugye meglehetősen nyitott volt, open house, ugye. E, és hát ugye a szonettek fekete hölgye, ugye shakespeare hát nem tudjuk, hogy az valójában férféje vagy nő. Hát szépen a most következő, nem rövid történetet, egyetlen egy mondatér mondom el. A történet az 1970, hát gyakorlatilag a Veselényi árvíz után néhány évvel kezdődik, 1978-ban, amikor a Merkurnál átvettem zsírúj, trabant, univerzál személygépkocsimat, és stanci barátommal és egy-egy kedvezményezettel megindultunk életünkbe először, ugye tehát az autostoppos státuszból átléptünk az autóvezetői státuszba. Tehát szoktam mondani a fiataloknak, hogy ha már a Trabannál van egy jobb autód, az már sose a boldogság, mintha a gyalogosból autossá válsz. az a nagy minőségi ugrás. És ha nyaralás céljából felkerestük Bulgáriát, ugye a festői a napos partot, a barátaim, stancjéknak volt valamilyen bungalójuk, mi piroskával valami privát pokójba helyezkedtünk el. Na most ennek megint van egy ilyen morál-szexuál-filozófiai tanúsága, hogy úgy nőttünk fel, hogy ugye vacsajunk nem volt, vagy kégli nem volt. A kettő az a legnitkább esetben jött össze, de ha volt is, akkor is az órát kellett nézni, a társbérlőt, benyit. És... Na most életünkben először ott voltunk egy szobában, ahol elvileg azt tehettünk volna, amit akarunk, és hát ez nálam elég súlyos félhattal jelentkezett, mert, mert az a, a dupla ágy az úgy sugalta, hogy itt ügykezelni kell, hogy itt tevékenykedni kell, és hát én egy kicsit összetörtem a, a feladatnadsága alatt. A lényeg, a lényeg, hogy piroskával megromlott a kapcsolatunk, és nála maradt a neseszerre. Előtte egy tonik water feliratú reklám végig kergettem őt alben a jelentős részén, ezt ő rossz néven vette, Ma már mint egy nagy szerelmi lángolásra emlékezik, de ez mindegy, ez a megszépítő messzeség. A lényeg az, hogy a pokújból ki kellett cuccolnom, ott maradt a neszeszerem, és fiatal korba az ember ambicionálja, hogy borotválkozzék, ugye, hogy azzal is nőjön a szörzet, meg nem tudom, hát 20 évesek voltunk. Bocsánat, kis szünetet kell tartanom, mert mindig eljutok arra a pontra, hogy a mondandóban van egy olyan elem, ami csak engem érdekel, de, de és elsősorban nekem jó, és hát ezt nézzék el, nézzék el, de ugye én azt szoktam mondani, a abban egy erotikus folyamat, ha hosszan nekem jó, akkor kicsit talán maguknak is, ugye? De, tehát a kabaré is most pillanatnak sinkó szerkesztő hajait sávosan hullik, és így tévdesi, mert nem tudja, hogy ebből a kvász pedig megérkezünk az utolsó mondatig, megígérem, hogy mi a fenét fog csinálni. Na, somba somárom, meg akartam barotválkozni, és a kempingbe odaléptem egy NDK párhoz, mint később megtudtam Wolfgang Heinrichhez aki a berlini Humboldt Egyetem marxista tanszékének volt a vezetője, csak tiszta forrásból, szól, olyan, olyan érzékkel nyúlok bele a tutiba, hogy az valami hihetetlen, egy ilyen tühting, német pali volt, elkértem a borotváját, megborotválkoztam, címet cseréltünk. Wolfgangék 18 nyarat töltöttek nálunk. Először még levelet is írtak, aztán telefonált. Később már nem írtak levelet, csak telefonáltak. Később még telefonáltak, de már nem csak ők jöttek, a rokonok jöttek. Az egésznek a csúcsa az volt, amikor egy számomra teljességgel ismeretlen MZ motoros kommandó jelent meg egy ilyen, ilyen NDK-s Hells Angels csoportosulás, akik szónékül bezúdultak a kertbe, és amerre néztem, így sátrak állítottak, mint a gomba, és matracok fúvódtak, és az egyik ilyen bőrcsek is megleszett tőlem, hogy én ki vagyok. És akkor úgy éreztem, hogy le kell vonni a konzekvenciát, átúztam a Dunán a Kacsa-szigetre, és az éjszakát ott töltöttem, mint Robinson Crusoe. Ez is még jobbnak tűnne, plusz nem látom a bérlemény teljes tönkretételét. Na most hozzá kell tenni, hogy Wolfgangék rendszeresen invitáltak minket, hogy hát adjuk vissza ezt a látogatást, és nyaraljunk Kelet-Berlinben a Karl Marx Allé 249-be, ami csak olyan házakból állt, mint ami az Árpád hídnál látható, az a leghosszabb panelház. Tehát amihez képest Békás megyen egy laza te a délután, ugye, mert ha a németek egyszer belendülnek, akkor be van lendülve. Isten ne vegye bűnömül. hát nem vágytam a Kármákszári 249-be a főmarszistával nyaralgatni. Cuki művelt pali volt egyébként, semmi baj nem volt vele. Na, eltelt az idő, még állt a fal. Ez a történet szempontjából lényeges, és egy kedves barátom megkért, hogy valami üzleti ügybe segítsek neki, be akar törni a nyugat-berlini művész világba, és akkor én leszek a menedzsere, és akkor megyünk a galériákba is rütütjük. Ugye, hát azt gondoltuk, hogy na most eljött a mi időnk, 18 év zsetonom van, kitöltetlen csekkem van a derék marxista tanszékvezetőnél, és milyen jó lesz, hogy az NDK-ba fogunk lakni, Ugye három ország volt, aki naponta mehetett át a Berlini falon, ugye mert a nyugatniak se jöhettek, mert kötelező beváltás volt, a szerencsétlen vasfőgöny mögötti országok jelentős része meg egyáltalán nem mehetett az MDK-sokkal az élen, tehát a lengyelek spendlízhettek a jugoszlávok meg a magyarok. És jól kitaláltuk, hogy ott lakunk olcsón, átmegyünk, művészkedünk nyugat-berlinbe, majd ismét visszajövünk, és olcsón megvacsorázunk. Ez soha nem sikerült, mert tízkor már minden volt zárva, de arról az ndk ról beszélek, ahol az étteremben délben ebédszünetet tartottak. Tehát kint állt a tömeg, kint állt a tömeg, és a pincérek kultúrátan fogyasztottak. Na most beszélek telefonon Wolfganggal, azt mondja, hogy anyénak, akit én még kislányként ismertem, de rövid felszámolással rájöttem, hogy hát éppen érdekes életkorban van, tehát amikor már tulajdonképpen szinte minden lehetséges, és hogy annyénak van egy régi lakása, egy altbau. Na hát ettől én nekem már virtuális támad, támadt, ugye? átad a papa minket, Vargburg turistjával kijött a repülőtérre, átad minket annyinak és diszkréten le is lép. Jól alakulnak a dolgok, tehát nem kellett egy kényszeres beszélgetést folytatni a papával. Na hát ott álltunk a barátommal, hát felmerült a Kiki győz régi marxista problematika. Mert azt kell mondjam, hogy, hogy hát ki kibimbósodott, hát egyszerűen kivirult, kivirágzott, és hát rendkívül, egy rendkívül kívánatos fehér személy formájában jelentőek. Na, kezdtünk toporászni a bérleménybe, megmutatták a kis hálószobát, Francia ágy, ahol Attila barátommal majd töltjük az éjszakát, Hát letükbe kis rőzse dalokkal, tekintettünk a, tekintettünk a jövő elé. A következő derült ki, hogy nincs fürdőszoba. Tehát konyha van, lehet még csapba brunyálni, de nagyobb, tehát mondjuk a Túró rudinak a természet ajándékának egy intenzívebb lepolírozása, az már, az már azért, az már azért nem, feltétlenül, nem feltétlenül működik. Na azt mondja, azt mondja, hogy semmi baj, mert a kis Hannelórénak egy emelettel feljebb van fürdőszobája. Ó, hát mondom én már a... Tokai száraz szomorod, előrántottam, mint a reprezentációs alap arany tartalékát, ugye hasonló, amit Amund zenék helyeztek el a déli sarkon odafelé menet, ugye, hogy legyen visszafele. Hát mondom, ha jól a kis Hannelóra, mondták, hogy testnevelési főiskolára, hát mondom, ott olyan nagy baj nem lehet. Ugye, csak azt kell mondani, hogy egészséges. Ugye, amikor annak ide, hát mi valóban a német nyelvet szájból szájból élegeztetéssel tanultuk, ugye, amikor Döfingen, Dodi barátom, 1968-ban az Amárgya autós Campingben reggel kor lihegve feltépte a sátor és azt kérdezte, hogy gyerekek, mit jelent az, hogy dohánymál, ugye? De aztán meg is tanultunk németül, tehát nem volt, ezzel, nem volt ezzel baj. Megjelenik a kis Hannelore, hát minden rendben van, úgyhogy, ahogy a reklám mondja, nekem teljesen mindegy, hogy melyik kocsit nyerem. Valahova megpróbálunk rá cuppanni. Na, kicsit fogyasztottunk, lányok tekintetében már az a kis opálos fény, opálos fény megjelent. Na, kérdezem Attila barátomat, hogy ki megy zuhanyozni? Mondtam, nekem teljesen mindegy. Mondta Attila, akkor ő menne. Hát mondtam, pazar. És gondoltam, amíg ők Hannelore-val fönt zolnyoznak, addig én is annyit levarrom, rustikusabban, e, rusztikusabban, rusztikusabban bujaké vágyam martalékává teszem, de azért ugye abban az időben még azért az intim szpré nem érkezett meg, tehát gondoltam, hogy addig azért tájékozódásképpen, ugye a külcsinnel nincs baj, de hát esetleg, ha a hibádzik, ugye egy fakultati mintavétel mintavétellel tájékozódtam. ebben a pillanatban föntről Hannelore bérleményéből stentori ordítás hangzik, Attila barátom megjelenik tök habpamatokkal a testén. Hát a következő történt, én mondtam neki, hogy mondjon egy-két mondatot. E, azért. Tehát úgy, úgy nem feltétlenül ráutalólag, csak úgy, úgy előkészítőleg. Na most kiderült Attila nem tudott németül, a csaj nem tudott angolul, úgyhogy Attila már az zuhany előtt a Nagy Októberit a kezébe adta, amit... E, amit a kis Hannelore 10 perc múlva boldogan megtett volna, de most egy kicsit korainak érezte, begörcsölt, lefékezett, és sikítva kirúgta Attillát, aki nemhogy nem ért révbe, ha szabad ilyen diszkéten fogalmaznom, de le se tudta öblíteni a happamatokat. Nekem már fel se merült, hogy ezek után felmenjek zuhanyozni. A kis anyja megrettent és feltakart nőtársa mellé, ugye sorstársak, ezért járnak a lányok mindig ketten pisilni, tehát úgy érezte, hogy most ugye a barátnyom mellett a helye, úgyhogy hát ilyen csendes kandesszakban a franciányban álomba, álomba szenderültünk, ilyen finoman túrorul és állapotban. Na most ezt csináltuk, ezt csináltuk három napig, nem bírtuk, a, nem bírtuk a pajzszert betenni a rendszerbe. Tehát e, már Hannel már volt egy kis kibékülés, akkor anyja hátrát, na mondom, ebből elég. Van nekem egy barátom Nyugat-Berlinben, le van érdekelve, 150 kiló, úgy hívják, hogy Didi. Van egy hasonló 150 kilós felesége, mondom, itt nem lehet probléma, jókat főznek, áttesszük székhelyünket a festői Nyugat-Berlinben. Áthussantunk isteni vacsorát készítettek, és akkor ismerkedtem meg, amit eddig csak irodalomból ismertem, az abszint nevű szörnyű ital, francia költők itták el az anyukat és horvasztották az agysejti állományukat. Elkezdtünk így abszinteszgetni, csaj marhajót főzött ez a kövérnő. Hát egyszer csak, Nézzünk körül, de akkor már ugye az idő is múlik egy kicsit, ugye abszint, stb., tehát hirtelen a Bergsoni durré, ugye a tartalom és az idő, tom, ugye kicsit másként kezd működni. Körülnézek, nincs ott az asszony. És időnként Didi tekintete, ilyen furcsán az enyémbe horgol. Hát mondom, lehet, hogy csak toleráns. Ugye, és hát nem volt még nekem ilyen típusú tapasztalásom. Telik az idő, és azt veszem észre, hogy Didi a székkel mindig egy kicsit közelebb hopizik. És akkor már áttekintettük a Grünevaldi oltárt, áttekintettük Vegstosz fafaragó művészetét, és már fordultunk Kaspar David Friedrich romantikus festészetére, amikor azt vettem észre, hogy a sverpunktoknál, ugye ide most ezt így kell mondani, tehát akkor ő ilyen enfatikusan egy picit ugye a csombomon felejti a kezét, jaj, mondom, én ezt annyira ismerem, hát ugyanez, hát álltam én a barikád másik oldalán csávókám, hát pontosan tudom, hát sejtem, hogy te miről beszélsz, de még mindig nem akartam elhinni, gondolván, hogy itt csak egy ilyen berlini művész túl vagy túl hevültségéről van szó, vagy buksiában babrál a kálvárosz, ugye nem lehetett pontosan tudni, ám a kézráfelejtések enfatikus jelleggel egyre hosszabbodtak, mint a Hamlet rendezések Moszkva felé, ugye mondta Peter Brook, hogy a hosszúsági körönként a Hamlet rendezések 5 perccel nőnek, ugye? Tehát ugye az idő keletre teljesen más, tehát egyre hosszabban felejtette combomon az ő kezét, és hát akkor éreztem, hogy Didinek még egy lépése van. Tehát, tehát kimerítette a játék lehetőséget, és nem valószínű, hogy telefonos segítséget kér. Úgyhogy én felálltam, mint hogyha a könyvtárát szeretném átnézni, és onnan még egy negyedik. Kaspar David Friedrich albumot előhorgáztam, ami egy nagyon szép régi lakás volt, gyönyörű nagy ablakokkal, gyönyörű komód, lapozgatjuk a Kaspar David Friedrich albumot, de akkor már Didi Lehellete eléggé komolyan a Tarkómon pulzált, és érzem, hogy megölel, ahogy csak egy férfi tud. De, de ez nem ilyen barátságos, hanem barátságos, eszes, mint gyengéd. Ugye, amit én így magamról szoktam volt régebben a nőknek mondani, hogy az milyen, hogy egyszerre látni bennem a humort, a sármört, a férfit, a macsót és a gyöngéd alanyi költőt. Nem, de bár! És a házias tűnci műncit. És hát Zágeun Schreiber írd és mond, így levettem a kezét, barátságosan, mert még mindig a homeless lét Damokrész kardja a fejem fölött, hogy nehogy kilegyünk dalva, Mondtam neki, Dédi. Tehát egy ilyen kis távtartás. úgy értem, hogy nem kell többet mondani, csak jelzem, hogy én még ilyen hagyományőrző vagyok. Személyben értem, hogy Didi, hát akkor már a bánat, a szerelem, a kálvádoztól ilyen kicsit véreres. És most jön az az egyetlen egy mondat, amiért elmeséltem ezt a nem rövid, de érdektelen történetet. Rám nézett, ugye, és mint ultima ráció, utolsó érv, azt mondta, Varum, Sándor? Dubiszt, zó so konzervatív. Ugye, hogy én vagyok a konzervatív, és hogyha nem hajolok be, akkor nem is vagyok avantgard és progresszív. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam, hogy ez hogyan függ össze a szilveszterre, és a mai kabari műsorral ezt majd eldönték. Minden jót kívánok, köszönöm szépen. Egy tanácsot adok egyébként, amit én nekem most már utóbbi szilveszterekbe bejön, hogy nem kell a szilveszterből ügyet csinálni, hanem csak úgy, Áradjunk kicsit, úgy, legyünk együtt, úgy. Ne legyen ez cél, hogy most, hogy most jól érezzük magunkat, most nem fog történni semmi. A következő év ugyanaz szar lesz, mint ez. Ugye hát ez. Tehát, tehát nagy elvárások nincsenek, ez, ez, ez, ez egy ilyen Gergely naptáron alapuló ilyen, ilyen közszokás. Csendesen legyünk együtt, és ahogy németül mondják, Ennen Gutnrod csüge, tehát csuszszanjunk át. Átvallásos ez a történet, után. Köszönöm szépen! Jó éjszakát! Kívánok! Minden jót! Boldog új eszendő. Köszönöm szépen! Nagyon sok múlik a névválasztáson. Én például a focihoz teljesen hülye vagyok, de Szednát szerettem. Ezt szoktam mondani. És tegnap Aranyosival beszélgettünk, mondta, hogy a Barcelona-Real Madrid meccsen, Messi elrúgta a labdát. De mondom, kicsoda. el három perc. Messi, Messi rúgtad, de ki rögt el? Messi elrúgtad. Hova? Ki? Úgyhogy most azt mondom önöknek, hogy a, a Tóth Bálint kettős következik, akkor ugyanilyen furcsán nézhetnek rám, pedig valójában Tóth Szabolcsról és Bálint Ferencről van szó. Ismertebb nevükön a szomszédnéni produkciós iroda. Csókolom, én Bálint Ferenc vagyok. Én Tóth Szabolcs. Na hát, utoljára világítani voltam otthon Csíkszeredában, azt figyeltem meg ilyenkor, Csend kell legyen a temetőben, de mégis hallatszik egy ilyen alapzaj, ezt hallod. Nézd meg másikat ott, hogy ez volt. Szépen, barátom, ez lába volt, meg azt mondták, De a körbenézel, senkinek nem mozog a szája, hogy ez hogy van, olyan, mint egy ilyen hasbeszélők világtalálkozója ülnek, állnak így a sírok körül az ilyen hasbeszélő családok, mi is ott álltunk, és játszottuk ezt a paraszt királyozást, amit ilyenkor mindig szokás. Ez ugyanolyan mint a csendkirályozás, annyi különbséggel, hogy aki elsőnek megszólal, hogy na, nem megyünk, az a legnagyobb paraszt. Ilyen egyszerű. És ott állsz így. Figyelet, ki fog megszólalni. Én biztos, nem tavaly is én lettem a paraszt király. Én nem fogok. Megszólalni. Aki toporog, az jobban fázik, jó eséllyel indul, ugye. Aki keszcsibe jött televe ki van esve, ő biztos nem fog megszólalni. És milyen mutató az ember, valaki azt mondja, na, nem megyünk? Akkor belül mit érez? Yes, megyünk haza a jó melegbe. Kívül pedig mi van az arcára írva? Én még maradtam volna, de hát... Ha ennyire sietsz, menjünk, paraszt! Az idén nagybátyám lette a paraszt király, de óvatosan fogalmazott, azt mondta, hogy nem fásztok? Nagynéném egyből, hogy de igen, úgyhogy az idén volt paraszt királynőnk is megosztott első más másnap rég nem látott rokonokat kellett látogatni, anyám kényszerített rá, az egy rémálom, már az előszobában konfliktus helyzet van, nem kell lehúzni a cipőt, de lehúzom, de nem kell húzni, de lehúzom, de nem kell, de kosz van, ó, de hogy van kosz, de kosz van, el nincsen kosz, de mi se húzzuk le a cipőt, hát akkor azért van kosz, ugye rá. Jó, akkor lehúzom, mindegy, vagy nem húzom, de nem tudom, és akkor a kínos beszélgetés. Hogy vagy? Köszönöm, jól. És amúgy. Amúgy is. És egyébként, egyébként minden rendben, és máskülönben. Hány ilyen szó van még, nem értem. Ki az, aki jól van, amúgy is jól van, máskülönben minden rendben, de egyébként szar neki. Tehát ki, ki az? Azt mutassák meg nekem. Én nem tudom, és akkor mindig felteszi nagybátyám vicceskedő kérdés, soha nem értettem, így hangzik, hogy ityeg a fityeg. Azt se tudom, mire kíváncsi, nem, hogy válaszoljak neki, ugye? De az kizárt, hogy arra lenne kíváncsi, ami nekem fityeg, ezt így, ezt így nem feltételezném. És kitaláltam egy ilyen szintén értelmetlen választ, aminek mindig örül, ezt tudtam mondani, ityeg az, ha tetik. Ettől ő vidám, nem tudom miért. Zilin azt mondja nekem, hallom, jársz ki Pestre. Mondom, igen. És igaz, amit Pestről mondanak. Mondom, micsoda? Tudod, na? Mondom neki, nem igaz. Micsoda? Tudod, na? Nem derül ki, miről van szó, csak a legborzalmasabb része a vendégeskedésnek, mikor előkerül a fényképalbum, és végig kell nézd az összes rokonodat, egyévesen pucér annak a napén, hogy ugye mindenkiről készültek ilyen fotók, önökről is netán is tagadják, rólam is készült, megtaláltam nagymamámnál, elloptam és elégettem. Erre kiterült, az összes rokonomnál van legalább kettő. Hát ugye mindig kettő készül az ilyen fotókból, az első az ilyen bemelegítő, lájtos, az van az első oldalon, ott még hason fekszel, még mosolyogsz, de már lehet sejteni, mi lesz a következő oldalon, mert lapozol és parám, ott vagy egyévesen széttett lábakkal, és akkor még mosolyogsz, mert akkor még nem tudod, hogy anyád ezt a képet megőrzi, és mihelyt az első barátnődet hazaviszed. Megmutatja neki. Nekem is megmutatta, ott csámcsoktak rajta, úgy ugye milyen édeske, aranyos szavika, igen, fordítottak, parám. Hmm, most is ilyen ferde a fütyköse, hát, nem? nem tudom, mikor gázak, hogyha a barátnőt kérdi édesanyádtól, vagy édesanyád a barátnőttől. Ezt nem sikerült meg. Én 2012-ben a fesztiválokat várom, így a legfurcsább párbeszéd, amit egy fesztiválon hallottam. Elmentem egy sátor előtt, és mindössze két mondatot a sátorból a következők voltak. Hánytál Nem ez a kaja. Hogy ott mi tehettek? És egy ilyen fesztiválon találkoztam egy lányjal, mondta, hogy őt Margarétának hívják, mert a szülei elmondták neki, hogy ő egy Margarét a mezőn fogant. Örültem, hogy hasonló logika alapján nem hívnak pokróznak. Azért Bálint Pokrós hülye név, és mondta Margaréta, hogy csináljunk valamit, kérde, mit csináljunk? Azt mondja, deszkázzunk. Én aztán hát fantasztikus, minden barátom ilyen szexiás lányokkal találkozik a fesztiválon. Én kivel találkozok? Egy áccsal. És itt a kérdés, nem tudom, emel fel a kezét, aki tudja, mi ez a deszkázás, vagy angolul planking. Négyen körülbelül tudják. Nos, elmondom, egy nagyon idióta extrém sport, ennek az a lényege, hogy furcsa helyeken kell hason feküdni. Csaj kezemben nyomta a fényképezőgépét, elkezdett mászni fölfele a tojtojbudi tetejére. Hassa vágta magát, és azt mondja, hogy fotóz nem fotózzak, ne fotózzak, ha maradok, lesz egy új barátom, ha elszaladok, lesz egy új fényképezőgépem. Maradtam, lefotóztam erre, felpattan, Google pozícióba helyeződött így, hogy... Pff. Kérde, hogy ő milyen állat most. Mondom, hát nem tudom, de nyilvánvalóan székrekedéssel küzd. Azt mondja, ő egy bagoly. Bagoly. Azt mondja, ő egy bagoly, ez is egy extrém sport, az O-link, bagolyzás, bagolyt kell utánozni. Azt mondja, a világszerte nagyon népszerű. Hát nem tudom, hazamennék nagymamámhoz, oda mennék a pottyantós budihoz, felmásznák a tetejére. Nagymamám jönne reggel félállomba, kezébe, lapú, felnézne. Jézus Mária, Szent Habakuk, fiam, hülye vagy? Nem, mama, én vagyok a bagoly. Kérdezte a csaj, hogy... Meg extrém sport tetszik jobban a planking vagy az owling, mondom, hát nekem a drinking. És láttam a fesztiválon, hogy többen extrém sportoltak. Volt egy lány, aki hányott a bokorba, ez a foxing. Ketten hason csúsztak a sárba, ez a snaking, és volt egy fekacsáva, aki extrémen káromkodott, ez a motherfucking. És hogy legyen jelenet is, hát 2012-ben. Nem ajánlom senkinek, de lehet lesz, aki állás kell keressen. Most én egy állásközvetítőiroda munkatársa leszek, Szabolcs pedig egy friss végzős. Nos, miért szeretné állást? Mert nincs. Aha. Hol dolgozhatnék, hogyha az ELTIN phd BTK-ból, a CEUN EU-ból és a BMN IBM-ből? BKV-CBA. Nézze, nekem olyan állás kellene, ami nem kétkezi munka, hanem fejben kell végezni. Orális sex. De, uram, én a számok embere vagyok. 69-es akkor. Én olyan ember vagyok, aki szereti a kihívásokat. Kalgör. Nem a testemet árulom, hanem szeretem a kihívásokat. Egyéb pizzafutár. Na nézzük a hirdetéseket, nem mindegyiket értem például, mit jelent az, hogy kintlevő pénzügyeket menedzselő társaság. Behajtó szék. Nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik. Az ukránok is benne vannak. Visszavonuló munkatársa helyébe valakit lesittelte. Meggyőző, testbeszédű fiatal embert keres. Verőlegényt. Más. Mi az, hogy teljesítmény motiváló bérezés? Pénz beszél. Falusi környezetben. A kutya ugat. Céges jármű. Traktor. És a jelige hagy nyomot magad után. Szántani Fox. Utolsó kérdésem, láttam egy ilyen hirdetést a Honlapjukon, azt írták, keresnek HRS-t, és acs Igen. Azt tudom, mi az, hogy HRS, meg hogy Pijáros, de mi az az ACS? Ács. Kőhalmi Zoltán. Bödöcs Tiborhoz hasonlóan egyedülálló a hazai humorban. Olyan egyedi jelenség, akinek kevés párja van. Talán csak Hadházi Lászlót, Bödöcs Tibort, Fábri Sándort, vagy jó magam tudnám említeni. Olyan ő, mint egy Matolcsi György nyilatkozat, ritka, de nagyon kívánjuk. Zoltán következik a Nemzet Kőhalmi Zoltánnyal. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, tényleg én vagyok az. Elmondanám. Speciális szintjére jutottam az ismertségnek, voltam feladvány művetségi vetékedőben, de nem tudták. Rész eredménynek érzem. Ez a lezuhanós játék volt ez a maradt talpon, ott még betűk is meg vannak adva, tehát nem tudom, mi volt, ő ha ami valószínűleg. Nem tudták. Én nem láttam, pedig végre tudtam volna valamit. Na most ez még nem az örökké valóság erőszobája, ez az erőszoba erőtti szélfogóhoz vezető kislépcső erőtti lábtörlő. De majd egyszer szeretnék élni a füles címlapon a megfejtés, amit kitakar a fürdőruhásnő. Egyébként fontos tudni rólam, hogy a kabaréba én a feltesti humort képviselem, tehát a bizonyíték arra, hogy derék fölött is lehet valami nevetni, és most nem a takonyra gondoltam, nem a fülzsírra, hanem itt alapvetően tudományos kérdésekről lesz szó, tehát valami ragadjon is már önökre. Nem mindig csak a hülyeség. Én műszaki ember vagyok, követem, hogy hol tart a technika. Most már a Vidámparkban láttam olyat az óvodás részlegnél, hogy mini óriás kerék. Nem merték ráérni hogy törpekerék. Vagy a mini óriás kerék a kerék, üvér a kerék. Ez olyan, mintha rendes vonatra mondanád azt, hogy felnőtt gyerekvasúd. Meg mindig az jutról eszembe van ez a kifejezés az a politikai elit, amiben mindenki beletartozik, tehát hogy értem én, hogy ez a krémja csak hol van az alja, sose látod. Mi meg a felső 10 millióhoz tartozunk, ülünk a mini óriás keréken, jaj de jó nekünk. De nem szeretnék elkezdeni okoskodni, mert ahol osztják az észt, ott az emberek hajlamosak azt hinni, hogy kapnak is. Úgyhogy maradva a műszaki cikkeknél, állítólag a tél egyik nagy társadalmi problémája, hogy kesztyűben nem működik az iPhone. Bele se gondoltál idáig, most pánikolsz. Fagyott ujj, akkor meg nem fog tudni majd húzogatni, meg lapozni. Úgyhogy már kidolgozták az elektromos iPhone kesztyűt amivel nem fogsz tudni majd hógolyózni, úgyhogy szerintem kellene egy olyan alkalmazás, ami így leheli az ujjaidat, hogy várjál, letöltöm a radiátort, és akkor azt úgy taperolod, haveroknak körbe küldött, az már tábortűz, és majd nem ceruzol lesz hozzá, hanem elektromos jégvakaró, az 50 ezerért vedd meg. Egyébként nagyon vigyázni kell a digitális valósága, mert benne lehet ragadni, Nekem voltak ilyen koleszos társaim, lövöldözős játékkal játszottak, azok mindig forgóba mentek a lépcsőn, akárhol a is. Egymást fedezték a tácáknál. Meg egy haverom mondta, hogy annyit ült a gép előtt, hogy este a boltba akart levenni a polcról, és azon kapta magát, hogy zoomolni akar. Görgetett. Nekem annyi van csak ebből, hogy ha kézzel írok, akkor amelyik szóba bizonytalan vagyok, azt így zölde hullámosan aláhúzom. Egyébként minden számítógépes játékból csináltak már filmet. Ami hátra van még az a passziánsz. Azt nagyon várom. 52 szereplő tömegjelenetek. Dolby ma suhognak a lapok, 3D-be keverik körülötten meg ami hátra van még az a tetris, arra annyit tudok főszerepben pavudicsbér a, a lakzilajcsőket. Ami van viszont, fényképezőgépnél van már olyan, hogy mosoly érzékelő, tehát csak akkor fényképez, hogyha mosolyogsz, és állítólag egy kiflivel be lehet csapni. Tehát a pégséget fényképez az hogy csoportkép. De kérdés ugye, hogy minek becsapni ez a, ez a mentalitás, hogy nem baj, hogy depressziós vagyok, legalább a fényképezőgébet átvertem. Van ez a mondás, hogy minden rosszban van valami jó. Ez egy nagyon optimista közmondás, de egyáltalán nem igaz. Adódik a kérdés, hogy mi a jó a halálban. Egyet tudok, véget ér a barátok közt. És ennek a mondásnak a, a fizikai megvalósulása, látványos megvalósulása a gyárilag koptatott farmer, ami ugye attól jobb, hogy rossz. Ezt én sose értettem, hogy miért drágább a gyárilag koptatott farmer, tehát mindent így kéne árulni, hogy hát vettem kocsit, kicsit drágább volt, mert gyárilag hengerfejes már. Megvan már húzva az óda, ezzel nem kell foglalkozni. Ez lenne a jó... No, megkaptam már azt a kritikát, hogy olyan témákat érintek, ami senki másnak nem jutna eszébe. Mondjuk, ki belegondolva legyen dicséret volt, nem tudom. Hát sok kritikusnál ezt az egyet nem lehet tudni. Úgyhogy elmondanám, nekem nagyon fontos pillanat volt az évben, amikor majdnem megdőlt a relativitás elmélet a nagy, hazron ütköztetőbe. Ott lövöldöztek egy csomó neutrino aminek az a sajátossága, hogy mindenen átmegy, tehát nem tudom, mivel lehet kirőni. Ennyit értek én ehhez. És ezeket úgy mérték, hogy gyorsabban mentek, mint a fény, és akkor nagy pánik volt. Azt mondták, hogy megdőlt a relativitás elmélet, délutánra ígértek sajtótájékoztatót, én egész nap nem tudtam, most egyek, ne egyek, mi a helyzet, tényleg? Tám, hány óra van, mikor van, ne nem tudom. És utána nagy csönd volt az egész körül, tehát szerintem annyi lehetett, hogy kimentek ketten, és mondták, hogy hát ne haragudjanak, fordítva tartottuk. Azt hittük, a felső sort kell olvasni, de nem? Úgyhogy még mindig él a relativitás elmélet, viszont most jött -e az a pont, hogyha nagyon szeretnék, akkor elmesélem a relativitás elméletet. Elmondom, miért megdől. Tehát, hogy annyi a lényege, ott kezdődött az egész, amikor rájöttek, hogy a fénysebességet azt mindig ugyanannyan mérik, tehát sose lesz több. Hiába biciklizel zseblámpával. Nem adódik hozzá, tényleg nem adódik hozzá, nem szóra, nem szóra, nem szóra hozzá. Meg hiába mégy vele szembe gyors a fák gyorsabban mennek visszafele a fény, az nem. És erre lett megoldás a relativizás elmélet, hogy a fénysebesség az állandó is, és mivel mindent a fény által érzékelsz, attól függ, hogy mennyivel mégy a fényhez képest, úgy torzul a tér is, meg az idő is. Tehát, hogyha lenne egy üvegfenekű űrhajód, ami fénysebességre gyorsul, és hátra néze, leszámítva, hogy szénné akkor a mögötted jövő képek egyre lassabban érnek utol és egy lassuló felvételt látsz a kilövésről. Ez lesz a legkönnyebb a háromból, amit mondani fogok. Amikor elér a fénysebességet, akkor jön mögötted a képed, és még csak nem is látod. Na most a második, ha viszont már muszáj szó szerint idéznem a hol fizika második kötetét, ha két egymással szembe közel fénysebessége közlekedő üvegfalú űrhajóból a két űrhajós átpillant, akkor egymás méter egyaránt rövidebbnek látják. Amikor én ezt először olvastam, ezen a ponton én a Hódi fizika Fizika második kötetét elhajtottam. Innen viszont már gyerekjáték belátni az én elméletemet: hogyha állsz egy buszmegállóba, egy üvegfalú buszmegállóba, és várod a buszt, ami fénysebességgel jön. Egy fény évről, ami a Budapest Szentes távolság 60 milliárdszorosabb, akkor az egy év múlva lesz itt, de évközben hiába nézel őt, mert nem látsz semmit, mert az összes pillanat, összes képe egyszerre jön, az összes felszálló, az összes leszálló, összes cigarett, amire a buszta az összes csikka, amit elnyomott, ahogy közben átlépte a nyugdíjkorhatárt, egy fényrobbanás formájában egyszerre ér oda, egyszerre a busza, és mindig tele van, sose tudsz felszállni. Ez az én elméletem. És hát, ami viszont egy valós dolog, és nem értem, ide kapcsolódik egy az egy valós BKV reklám, hogy ö, éves BKV bérlet napokkal. December 32. December 33. Nem értél rá évközben metrózni, akkor azt levásárolod a végén. És Hát ha még, ha még belefér, akkor elmondanám, na hogy belefér, főleg, hogy én döntöm el, nem önök. A legutóbb a kabaréba elmeséltem, hogy van egy ismerősöm, aki elütött egy őzet, és fizetnek egy vadásztársasodány, csak őszbe hajlandó fizetni. Ő pörködnek eszi, és még 22 évig kell kapnia, hogy egyszer pénzén legyen, és azokat az őzeket kapja, amit mások elütnek. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen ősz piramis játék és aki a csúcsán van, a gyémánt lökhárítós, az reggeltől est be a pörkötet. Ismerősenek úgy kell másokat beszervezni, hogy üssenek el, hogy ő föntebb jusson. Nekem viszont vad van, ezt mindenhek ajánlom, ez egy műanyag ship. Föl kell tenni a kocsi elejére, és egy olyan frekvencián szól 60 km per óra fölött, amit csak az őzek hallanak. Tehát olyan nagyon nem ki kipróbálni a boltba. se 60 nem tudsz menni a borba. se ősz nincsen veled, Nézem most ilyen, vagy nem ijed, ettől fél jobban, attól fél jobban. Úgy lesznek kipróbálni, hogy egy fához kikötöző egy őzet, és egy hajszállítóval küldött bele a síbba. De hogy ez most minden állatra jó-e, vagy minden külön frekvenciája van, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy 80-nál megbondolnak a föld a vakondok, csak nem tudsz róla. 90 nél hullanak mögötted a varjuk. Hogy találták ezt völ? hogy Ki az, aki ilyeneket kísérdezik állatokon? Én azt tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen véletlen fölfedezés, hogy egyszer valaki megpróbált egy kabrióba furulyázni. Meg az van még, hogyha így toladsz fel, akkor az direkt vonzza az őzeket sokáig szórakozott az y a Tesco farkóban már beállnak elé. Múltkor meséltem ezt kamionosannak, semmit nem értettek be ő, azt mondja, minek a vad viasztó, ennyi a vad. Tükröt maximum meigazítja. Na és hát búcsúzóul, így karácsony után mondanék néhány szót a szeretet erejéről, van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy a növények jobban nőnek, hogyha szeretettel beszének hozzájuk. Ez engem nagyon foglalkoztat, de ez egyáltalán nincsen tudományosan bebizonyítva, úgyhogy kísérletbe fogtam. Négy babot csírásztatok teljesen egyforma körülmények közön. Öntözni külön-külön öntözöm őket egy pánik szobába, és van egy, amelyikkel nagyon kedves vagyok, szeretem, becészgetem, dicsérem, jutalmazom. Van egy, amelyikhez nem szólok semmit. Van egy, amelyiknek érzelelmentes hangon óvasom föl a magyar értelmező kéziszót És van egy, amelyiket hát nézzék el, tisztán tudományos szélból, gyalázok gyakorlatilag. Megvetem és minden létező eszközzel megalázom. Tehát a lelkiterror, érzelmi zsarulás. Hozom inteked a vízet és ez a hála. Ez neked levéne ne haragudjál. Más babok ilyenkor már rég teremnek. Semmi nem lesz belőle. Még főzeléknek se jó. És az a legdurvább, hogy, hogy száradná ki. Most csinálom ezt a kísérletet, és uh, mondjuk lehet, hogy ez fog megerősödni, tehát nem tudjuk, leggerálabb lesz. De csinálom ezt a kísérletet, és én nem hittem ideig ebbe a dologba, de Mégis csak egy érző ember vagyok, nekem esik rosszul, hogy egy élő lénye, így kell beszélnem. De a legrosszabb az egészben, hogy el nem tudom képzelni, hogy közben a bab miket mond rám. A magyar humor tokai eszenciája Bödöcs Tibor, aki arany, Néha édes, de érződök benne a savak. Ugyanakkor itatja magát. Tibor azt mondta, hogy minden ilyen szép szó után egy korsós sörrel jutalmaz meg, úgyhogy van egy 20 perces felkonf. Megkérem a hallgatókat, nyissák ki a szájukat, egy korcs, bödöcs Tibor következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, az idei év is elég sűrűre sikeredett, mint bel, mint világpolitikailag. Most májusban volt egy kis üresedés az Alkaidánál. Elkapták a reciproktélapót. Oszom át, az Alkaid az egy dinamikusan fejlődő franchise vállalat. Több országban jelen vannak, lesz majd termük is. Itt robbantod vagy elviszed, elvinném én ezt inkább. Most nem függ össze a kettő, de akkor tudtam meg, hogy május a maszturbáció hónapja is. Én egyedül ünnepeltem, nem mentem sehova. Ez egy magányos ünnep, nem egy tömegrendezvény. Azt se függ össze, hogy azt mondta Matolcsi György, Orbán Viktor jobb keze, tűzbe tennénk. Azt mondta, hogy van siker, csak nem látszik, mert ez olyan, mint a jéket, hogy a teteje látszik, és csak a titanikon ülünk. el, ó, nem mindegy, hogy milyen költőképeket képeket használunk ilyen nehéz időkben. És mi van, hogyha hogy az imf ek nem tudunk fizetni, jönnek kilakoltatják az országot, vagy végelszámolás, vagy nem tudom, csődbe megyünk, akkor mi történik? Néha jönnek a verő emberek, gondolom már most is, hogy hetente, hogy nem lenne jó, ha leöntenék petróleummal a balatont. Ugye, nagyon könnyen ezt kiszivattyúzunk, lepecsételjük a déli bábot, felcsavarjuk a hortobányot, elviszük a pitlibe. Nem lenne jó, ugye? Vigyázni kéne ezzel. Volt ö, konzultáció, megkérdezték, hogy hogy legyen a kormányzás, és úgy lesz, ahogyan kérdezték, hogy igaz ugye, hogy azt akarjátok, hogy ugye, igaz? A végén annyira közvetlen lesz a demokrácia, hogy a járók előket fogják megkérdezni, hogy, hogy mit szeretne én én hát az egészségügy legyen, mert meg az oktatás, meg a Bonnie szeretnék kérni egy számot. Volt vállás is, Ferenc elvárt a pártól, elváltak. Nem tudom, kiném marad a lopott pénz ilyenkor, az hogy van, hogy vasárnap látogathatja-e, meg megújul az MSP, azt már 60 éve mondják, megújul az MSP Többen közülük már a szoborparkba járnak, a de megújul az MSP A kommunikáció viszont továbbra is húzó ágazat, ezt külön tanulják a politikusok, kommunikációs tréningek vannak. Ezt a uh, uh, szerkesztőasszony, van uh, uh, uh, ez a Siártó Péteri. Uh, uh, uh. De miért tudok ilyen neveket, hogy Szijjártól Péter, az ez is a probléma, ezek ilyen spam-emberek, önkényes agysájtfoglalók, hogy elfoglalják a neuron. <tos> Nem tudok törölni. <tos> <tos> ilyen Szanyi Tibor meg Szijár, miért kell tudni ilyen neveket? Krudi nevét kéne tudni. A főnöke meg <tos> Péternek, neki szerintem van egy ilyen közmondás és népi fordulat edzője, specialistája lejárni a Tatára az edzőtáborba, Na Viktor, háromkör közmondás. Soha ne indíts, soha ne indíts, soha ne indíts, társas tánc tanfolyamot, társas tánc tanfolyamot Akna Én tudnék ilyeneket írni, erre jöttem rá. Több millió forint írják, én meg tudom ezt adni. Egyedül kutya nehéz bujócskázni. A kormányzás olyan, a kormányzás olyan, mint a biciklizés. Kurva nagyot lehet bukni. Van a végtörlesztés van, akik úgy vették fel a hitelt, hogy egyébként volt nekik, de befektetésből felvették, azok most ki tudják fizetni, végtörlesztés. Ezért van ez a népi mondás, hogy senkit nem hagyunk az út mellett a terep járójába pittyeregni. Ne. Oktatási oktatási reform van, vagy lesz, vagy volt, vagy nem tudom, az is reformra szorulna maga a reform, mert azt mondják, hogy az iskola az életre készít fel, és azt nem tudom, hogy akkor miért nincsen adócsalás óra, áskálódás tanfolyam, tonakodás ismeretek, ezeket nem mondják el az iskolába. Hogy nézzük a nők mellét úgy, ha nem néznénk, de tudják, hogy nézzük, de ne tudjuk, hogy tudják, hogy tudjuk, hogy tudják, hogy tudjuk, ezt senki nem tanítja. Azt sem mondják el, hogy mi történik, hogyha találkozik a hús evő növény a növényevő állattal. Megeszlek, megettek! ez nagyon végig De lesz, most piacképes oktatás lesz. Lesz az Eltén munkanélküli szak. Három éves, de nem kell bejárni. Meg hallottam itt a Kossuth Rádióban, hogy van már jó emberképzés, és ők nem teremnek már, csak úgy képezni kell a jó embereket. Az nem hogy hétvégén tudsz segíteni? Hát még csak elsős vagyok, én nem tartom És ha már itt tartunk, a postásképzésen van-e levelező szak? Ez és kitalálta ki azt a szót, hogy te értévevény, az mire hülyes Az olyan, mint a žalúgát, semmi értelme, mint két regényszületettől. Tértévevény és žalúgát, Lázár Ervin talált ki ilyen szavakat. Tértévevény, volt voltam múltkor postán, mert sopronba léptem fel, és ott van a tagatjám. Ma már nem iszom traktoros lány a gumicsizmájából a Tesco de ott van a tagatjám, és utánvétel utánám küldték, mert van az utánvét, van a te érté, bevénye, és az olyan magyar postán van az ajánlása, az azt jelenti, hogy kiviszik, meg van az, hogy lehet. Itt van neki ilyen lehetőséget, hogy ajánlva, térti, utánvét. Lehet. Elmentem a postára, gyakorló postára járok. Az azt jelenti hogy a gyakorló posta, hogy van egy idős nője és egy fiatalabb avatárja. aki helyette pecsétel. Így még lassabb az ügyintézés, mert a magyar postán eleve úgy van, hogy elnézést, hol kell várakozni, hogy sorban állhassak. Ja. Kivártam az első sort, repült az idő, mint egy ólomszárnyú betonbagoly. Az előttem álló Csajnak a deréktett koját fejből le tudnám rajzolni. Nagy nehezen rákerültem, mondták, ez nem itt van ez a központi postán. Ma nem tudom mihez képes központi posta egy ekkora univerzumban, átmentem a központi postára, már egy Kafka voltam, kivártam ott is, a sort mondták, ez nem itt van a második sor végén, ez egy külön kis emeletelni másik ablaknál, mert utánvét nekem kell fizetni, tértébevény, hogy kivártam a sort ott is, és amint rákerültem volna, elhúzta a függönyt hogy mi szakváltás? És visszamegyek, Vincent Vegának öltözve, fegyverre fogom befizetni a csekkeket. Semmi hősködés? Ez egy csekkbefizetés? Nem kérek sorssegyet, nem kérek sorssegyet? Nincs apró módja, meg nincs apró. Térti vevény Van uh, két kéttanyelvű oktatás is, tértivevény, hogy uh, amikor angolul tanulják a spanyolot, és spanyolul a matekot, és matekul a ném, ez nagyon jó ötlet. Nálunk ez nem volt. Bucsi Szent László, nálunk úgy volt, hogy normális tájszólásos. És nálunk nem felvilágosodás volt, hanem pitymallat. Lehetne oktatni a gyerekeket slangbe, hogy értsék, miről beszél a tanár, akkor a szakadék van most már. Slang oktatás, sunázze a kénsav a mangán, lájtko-e a hidrogén az oxigén, amit még nem értek, az a hivatalos nyelvezet, vízgáz, lez egy holt nyelv, ezek a szolgáltatók, hanem még mint a Sanskrit vagy a latin, nem lehet érteni, felvetettem ezt egy gázfogáltatónál, hogy nem lehet érteni, miről ülnek nem érteni, inkább fizetni gyökért. <síns> Ebből is kéne nyelvvizsga a Rigó utcában, hogy középfokumban villanyszámla értelmezésből nincs. A középfokú szint az az, hogy reklamáljon 3 millió kilóvat nem létező fogyasztásról, baltát nem használhat. Ennél már csak egy magasabb szint van, Szerelj össze egy ikelabútort, bazd meg használata nélkül. Dop, mert nem nagyon menne át ezen a vizsgán. A nyelvnél tartunk még mindig, a nyelvi térti vevény. Én ezeket gyűjtöm, ezeket a nyelvi ortopédia dolgokat. Múltkor mondta valaki a kocsmában, hogy ne gyerekek, még korai még az öröm, korai még az öröm, ne ígyunk még medvebört. Az a te bajod. Kötör az emet a kutyához! Az a te bajod. Kötör az emet a kutyához! Az a te bajod. Akarták mondani egy idős úrra, hogy mekkora szoknyavadász, micsoda szoknya, pecér, vén, kujon az öreg, avagy pinahekker, hogy mindent szétcsoportnak. Kedvezzünk, és mondták, hogy az öreg még mindig a szoknyavadász, minden nőnek leveszi a lábát. Összekeverték casanova a frontsevésszel, nem ugyanaz, volt. Na, amivel nem elég viccelődni az hogy kit hogy hívnak, az csak statisztikailag érdekes, hogy kit hogy hívnak, de úgy tényleg érdekes, van egy szervezőm, úgy hívják, hogy Láng Tibor, anyja neve Szikra Teréz, mutatta a személyé, és volt egy klubjuk csornán, a Fire, ami leégett. És a biztosítótól, hogy neve Láng Tibor, na jó, ne, szorakos, Anyja neve Szikra Teréz, eh? Hogy hol találkoztattak a szülők, azt nem tudjuk, biztos nem a poroltónás szerintem egy. A távortűzniro odament az öreg láng is, sikra lánghoz gondolom, mi történt. Osszi tanítják az iskolában, hogy hogy vágjunk lopófád vendégségben, hogy védekezzünk szárasüti kínálás ellen. Ez küzde sportnak, hogy elfogadod, akkor 40-ig azt eszed utána, mert te megetted. Lát szerel nagy neze lenyomta, nem azt, hogy szerette. Sok dilemma van a vendégségben, puszi, nem puszi, miért adtam puszit, miért nem adtam puszit, kellett volna, nem kellett, miért nem adtam puszit, nem puszi, és az ember elindítja a puszit. Fél rájön, hogy nem kéne puszit, adni, akkor nem lehet félbe hagyni már. És van az a puszi adó, aki a második pussinál mondja, hogy egyébként hat napja, fosokán csak. Nem férte Kínálók. Van az a típusú kínáló, hogyha te viszel neki bort, akkor talán megkínál belőle, de ő egyedül még meghúzza a hűtőajtó mögött. És van a másik, a túlkínáló típusú vendéglátó. Túlkínál, az úgy kezdi a vendéglátást, hogy apríti felőtt iszú még valamit. Szerintem Magyarországon évtizedek óta pár ezer darab bombonos doboz kering, adjuk, visszaadják, visszaadjuk, átadják. Érdemes bejelölni, mert hosszú távon nagyon szórakoztató. Családi emlékkönyvé alakulhat a bombonetti. Úgyhogy ezeket a dolgokat nem tanítják. Én mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni. Nem tudom, hogy össze kell foglalni ilyenkor az évet, hogy hol tart a civilizáció. Szerintem mindent elmond a civilizációnkról. Hogy a fási fásimulatót HD minőségbe adják. Hogy a technika és a szellem nem felődik párhuzamosan és a végső tanúság, hogy szerintem hiába van az embernek okostelefonja, ugyanazok a hülyék hívják rajta. Köszönöm szépen, boldog új kívánok! Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, ismét Sándor György következik. Mindnyájunk nevében mondhatom, hogy önkéntes véradó vagyok. Azért vagyok véradó, mert engem csak a vérem után lehet majd adóztatni. Annyira kisember vagyok egy kisországban, ami jó, mert a mi országunk kapacitása jobban bírja el a kisembereket. Ezért lenne jó, ha mindenki Megőrizné a kis emberségét. És akkor éjfél előtt, gorki nyomán tekintsünk még be egy percre, egy mai, holnapi éjjeli menedékhelyre. Tiborc keresi honát, valahogy kerül egy pohára kezébe, és már is itt a köszöntője. Ember, ez gyönyörű, tisztelni kell az ember. Nem megalázni, az ember több annál, hogy csak jól lakjék. Igyunk az emberért, a kapitalistának sincs sokkal nagyobb gyomra. Szegény Rothschild is, hogy meggazdagodok? Az emberek mégis jobbak az embereknél, s ha patetikus is, Látom, és most már ki is mondom, költseivel még a himnusz előtt, hogy megbűnhődte már-e nép a múltat s jövendőt, úgyhogy csak azért is boldogabb új évet, mint ami jön. 2012. Kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré bemutatóját közvetítettük a Stefániáról. Konferált Litkai Gergely és Kovács András Péter. Munkatársak Bódok Pál, Bognár István, Boros Mária, Cöndör Gábor. A felvételt Kerekes Endre készítette. Gyártásvezető Kaiser Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Szerkesztette Sinkó Péter.